Of the Jason! Jason! Jason! Jason! You er altså en jordelig sandvig. Du er rett. Det er min gang. Dette plass er fantastisk. Ja, hallo, hallo, folkens, og god kveld. Dette er faktisk episode 24 av Super Trek. Jeg heter fortsatt Wii. O fra Oljebyen, Stavanger. Hvem har vi der? Uh, du har Hai uh, som har vært fer' før. Jeg har sikkert hørt meg før her så. Som sagt, jeg er femdeles på rundt Wi, så jeg stepp inn her nå og er på podkasten den gangen. Kjempeflott. Eh, uh, Joachim, han uh, er opptatt med kone, barn, jobb eh, og verdens eventyr så eh, han må stå over denne gangen men eh, jeg og deg Heime skal ha en fullspekka episode eh, mm. der vi snakker blant annet mye om switchen um, ja, altså når vi tar opp denne politikassen, så er det jo i bare en drøy eh, en og en halv uke igjen da, cirka til switchen kommer Eh, uh, det mm. syns, syns det ser som evighet med att snacka om den där. Det jo, var ju känt som sagt som NX för. Mhm. Så och Focal Discipline, men var før i december i fjol, måste jag osäkert dig. Ja, de... Så nærmer det Så nu namnet det är faktiskt danser, det heter troligt. Ja, det det gått väldigt liten tid mellan kan du säga att lätta på slöret til den kommer ut. Ja. Eh, uh, men vi får se om den taktikken funkar. Eh, uh, kommer Då går vi lite närmare in på detta bland annat i frågesmålspalten vår där vi ser på en, en ding som Sony har skickat på eller som har tagit en patent på. Men uh, först av allt, hej så skal jag öppna en øl. Eh, uh, så hör man en liden. Oj. The beer of the way. Detta är faktiskt en Macköl eh uh, som har varit lite medieresist för irema har kuttat det ut. <laughs> er liksom, det er sånn liksom Det er en isbjørnøl Men um, mm. Jeg tror det er fordi Rema kutta det ut Og det merket jeg er så viktig For folk i Nord At de, det er mange som har kutta ut Rema fra mm. liksom, Shoppingråden sin uh, Og det var en eller galning Som kjøpte en hel pall med øl Bare for å liksom, visa <laughs> Ja, jeg kan man jo ha kjøpt en sånn 17000 liter? Nei, 1700, 1700, 1700 liter. Fy fara. Ja, han, han skulle vise at det var kraft hos uh, forbrukerne. Uh, ja, ja. Fy <fint> fara, det er ikke Han har nok av drikke, men jeg kunne drikke en jeg, øl, i hvert fall. Ja, Jon har nok hos uh, sin egen del også. Vel, jeg tippet sin egen del. Nå har han, han en skyldning til å drikke øl hver dag, rett og slett. Uff, ja, jeg håper han har hjulpet å drikke så mye øl, altså. Eller så hamner han, han på akutten fort. Ja, men det er bra at de får solidarisk i hvert fall. Jeg... Eh, uh, i dag. Jeg vet uh, hva jeg drikker her nå. Det er, en, det er te, faktisk. Camille-te. De sier nok at det skal være... Ja, uh, jeg leser at det skal være bra for uh, søvnen da. Senere når jeg får sove i hvert fall. Men hvem det hvem er sånn at du ikke får... Kan... Hm? Du, du vet hvem som drikker Camille-te? du også? <laughs> nei, i 40 det i 40-årene som heter KK. Ja, så hørte jeg, jeg, jeg, jeg har hørt noen en annen fra vår jobb også at hvis du dreier på møye, så kan du bli sterile. Så... Nei! <laughs> kanskje det går over til å en gammel 40-årige kårene til hvert, vi? Ja, nei, vi satser på å holde deg på <laughs> denne siden, <hei. laughs> ja. uh, Men vi kan snakke litt om uh, hva du har spilt i det siste, kjapt. Kjævt! Jeg har spilt mye, ja, mye av ingenting, for vei det ærlig. Liksom. Jeg har ikke spilt så mye. Jeg har jo spilt... Jeg uh, tror enn jeg og Dego Jokan ble RG uh, Casual Gamers. det spilte sinnssykt mye av Call of Duty. Zombie mm -hmm. Movie. Zombie også, uh, Black Ops 2. Black Ops 2, ja. Nå uh, spilte vi jo en del Mario Kart og online. Det er litt mm. heseblesende. Men det var litt, litt mye på jobb og sånt da. Tingene er, jeg sitter så mye foran PC-kjermen på jobb, og så kommer jeg hjem. Ikke sikkert jeg vil sitte på en kjerm og uh, gjøre noe, noe interaktiv lenger, for å være derlig. Men, uh, ja, ja, jeg skjønner det. Ja, men jeg får lest om uh, spill og sånt. Jeg følger med der. Så du, du følger mer med på spill enn du spiller selv? Ja, jeg, jeg tror jeg på podcasten at jeg <gjør> følger mer på spill enn du spiller nå, for, for å ja, men det er jo kjekt å følge med på nyheter og... Ja, ja. Så... Ja, ja, jeg, eh, jeg, opp, jeg er opp til date der. Eh. Mm. Men eh, i neste uke så kommer jo eh, Zelda Breath of the Wild. Jeg med at det kommer til å det i hvert fall. Mm, det er også kommet vi til å komme veldig mye nærmere på i spørsmålspalten. Her bare tar vi og får <laughs> en måte... Jag har sett hint, men väl kommer jag kanske helt med köra helt på änå. Uh, uh. Jag kan säga si at i det sista så har jag spelat uh, en del Dragon Age faktiskt. Jag enligt kom mig på den hästen. Du spelar du spelar Ultimate Edition hörde jag. Uh, <laughs> ja. Uh, jag måste säga si, uh, det har det fungerar helt grejt, <laughs> men det ser jo helt rävigt ut i förhåll till de nyare versionerna. <laughs> jag gissar det jeg husker da du, du, du nevnte på en chatte at du hadde kjøpt spillet, og mm. altså, så husker du ikke du hadde jo bare en PlayStation 3 eller Xbox 360, men jeg leser jo at de portene der var jo ganske rebba, tenkte jeg sånn, mm. ok, kjøpte ikke du ganske mye version av det spillet nå, så sa <laughs> du, det skal gå bra, det skal bare runde den. <laughs> Ja, altså, på det tidspunktet hadde jeg ikke den riggen jeg har nå, så vi er ikke så valg, uh, Men det, det er my mye rart du ser det i spillet. Det er sånn, mye sånn klipping. Folk går inn i kvandre og det ting som bare liksom henger opp i løse luften, og av og tar folk og spinner på stedet, liksom, som en større bass. <laughs> ja, er det mye bugs, altså, rett og slett? <laughs> ja, ja, litt sånn bøgg i. Uh, og jeg tror ikke spillet er helt optimalisert. Nei! Uh, du, du ser liksom av at det er... Det altså antall bilder i sekunder det senkes betraktelig. Det är inte uspelelig, men det ser inte pent ut. Men jag har ju spelat uh, Golden Haven tidigare och det si, var säkert någon goda heller. Men jag uh, den Dragon Age EU eagerly luck for den, uh, den Frostbite engine de EU uh, locked alltså du kan skalera Frostbite engine ner till 360 eller PlayStation 3, men den er ju best buddy de, den nye generationen här då. Mm. Og PC-en, selvfølgelig. <laughs> så jeg tror de, den versjonen du har, har det ikke brytt seg så veldig mye om å optimalisere. Nei, det var jo helt på slutten av uh, den generasjonens levetid, mm. ja, tror ja. jeg. Men uh, sånn, uh, hvis du bare driter i det tekniske, er det bra spill, da? Ja, faktisk. Uh, altså, det, det, det, det tok en stund for meg å komme meg inn i... Uh, hva kaller du det? Er det en skjalten igjen? Ja. Yep. Men nå har jeg liksom... Jeg vil ikke si at jeg er 100% dypt inn i det. For jeg kan fortsatt å auto-levele disse sidekarakterene mine. Mm. Um, de viser, andre i laget ja. mitt. Ja. Jeg, jeg gidder liksom ikke sette meg i hva, absolutt, hva en warrior, kan type speks, eller kan type... Uh, Spell han skal bruke For jeg, det er liksom en helt annen Grein av uh, Dragon Age Så jeg, jeg vet kan en mage skal være god på Det holder for mig Og så får mm. du denne Tyve-rollen Og denne warrior-rollen De får bare gjøre sin egen ting um, Du kan ikke micromanage de der folkene nei, Du kan bare på deg selv Ja, altså, det er nok det altså. uh, <laughs> ja. Og av og til så oppfører det seg Som Idioter <laughs> men, men Jeg har liksom etter hvert forstått Dette kartsystem eller Det er sånn en Kampsystem Du får sånn Perspektiv overfra Der du kan styre litt grann, mm. Og sende Liksom laget ditt Fram og tilbake Og si at de skal bruke Forskjellige Magier og sånn Blitt litt flinkere på det Så nå vil jeg si Jeg er sikkert Halvveis ut i spillet Kanskje litt mer Men mm. um, har spelat och 30 timmar. Okay. Uh, men jag tror jag är sig ungefärdig runt 50 timmar. Jag är gidigig liksom ta allt nu. Um, så. Okej. Vad historia? Vad konstigt tema. det. Det, det er bra. Jag ser liksom det är bra, bra lagt spel, men nåpp jag mitt in i trien så det at att jag folk möter folk så är det liksom sånn, hej, huskar mig och jag bara eh uh, nej jag husker ju inte ens i när jag har spelat de andra spelarna uh, okay. men men um, men jag tror att det sist så uh, blir är litt lite mer appellerad av Mass Effect serien som er mer science fiction i och för sig detta mer Ja det ska du väl köpa uh, när den kommer på PS den ska jag köpa. Jag Mass Effect uh, andro, uh, Andromeda. Det är Andromeda. Ja, det kiler i buksen på deg når du ser det spillet oui. <laughs> Vel, det har jo vært mye sånn De ut mye klipp og sånn i det siste Og det ser ju unektelig bra ut Men jeg er litt, jeg er litt spent på hva de gjør med historien sin det er ikke Shepard lenger som er i hodrollen En eller annen det er, det er søskenpar faktisk Er ja? Ja uh, det, det så å komme ut da? Jeg, jeg føler det har vært Jeg lurer om du har vist i to E3-er eller? Og ja, det, det, er, <laughs> det er rett rot hjørne Jeg vil si rundt samme tid som Switchen kom ut Å oh, wow Så det er jo en liten Liten Liten, si, liten Ja, en liten uh, Tidsperiode her der det er Meise bra spils kom ut mm. Horizon kom ut Så var, fikk kjempekritikk Og så kommer det selv direkte på Mass Effect Og ja, vi skal snakke om disse toppspillene i nyheter, men før vi hopper på nyhetene her, ja. så skal vi høre litt på hva lytterne har lyst til å i dag Så då da går vi over til postkasser Ja, då skal vi jo åpne postkassa eh, Og inni der har vi faktisk fått noen kule spørsmål den gangen Og vi skal svare på de så godt vi kan eh, Jeg har jo den siden åpnet nå, så Jeg kan bare spørre spørsmålet, og så kan du svare Og så tar jeg og kommer med <laughs> mitt svarte på Jeg kan prøve så godt jeg kan Jeg har ikke på spørsmålet nå nei, nei, men det er bare bra, så får du improvisert og tatt ting på spørket Ja, gjør det, skal jeg ikke sitte på tjen min nå Hvem vil i tjen din? <laughs> Min Camille til. Ok, veldig bra. Første spørsmål kommer fra Eira eh, i klasen min. Eh, hun er stor fan av podcasten, Seime. Eh, <laughs> ja, ja da. Og, og hun ville si at kaffe på skolen smager piss. <laughs> Men, Nei, det, det er jeg enig i. Heit enig. Heit enig. Ja. Til man hei kan kjenne at kaffeen smager piss i fra Stavanger Så vi håper at den blir litt bedre Men uh, husk at jeg spør uh, Hva er deres absolute favorittspill? Uh, hei <laughs> Ja, jeg tror jeg faktisk svarer på dette Det må jo være uh, Jeg sa jo at det, det var Zelda Legend of Zelda Ocarina of Time mm. Jeg tror ikke jeg har vært oppslukt i et spill som det altså. er jeg, uh, jeg tror jeg har nevnt det uh, snakk Blapper jeg om det før, men uh, jeg mener å huske at det det spillet jeg glede meg ikke i spillet det var så, såpass mye at jeg, når jeg kroner spiller så ble jeg litt trist faktisk mm -hmm. så uh, det er derfor jeg fremdeles har blitt uh, jeg fremdeles stor fan av Zelda-spillere, og det er bare de spillere så får meg til å føle sånn da <laughs> Princess er faktisk, uh, folk kan si det var en kjedelig spill, men jeg synes det uh, selv om den fulgte en formel som, er, som, som folk i er kjedelig, altså, eller at det er blitt gjentatt for mange ganger. Den Zelda-formelen, så, så er jeg fremdeles stor fan av den. Det er jo ikke så hvis du spiller Zelda-spill, du får en item, så vil du ikke komme til og sånt. Og folk mener det er gått litt, det um, formulerer litt, uh, det er blitt for mye av det, men uh, jeg synes fremdeles det er veldig bra. Der. Men ja. uh, det, som kan svare på, så er jo... Og Green Town, det er mitt uh, favorittspill. Har, uh, har du noen, har å si hva maskin det var på? Om det var Nintendo 64, om det var reellende på Gamecube, eller om det var 3DS-versjonen? Nei, det er Nintendo 64. Uh, jeg får ikke huske godt at det var et spil jeg fikk til jul. Og så var jeg de, i den juleferien der, så var jeg helt oppsøkt til spillet. Mm. To timer, og... Det, Spillet var jo, det var jo et uh, langt spill også. Jeg ville jo ta alle sidequests som var og tilpengte dem. Alle, alle er det kroppene? Uh, det droppet meg. <laughs> det droppet jeg ikke. Det, det, det var ikke så sånn. hundre stykker av dem sånt. Ja, ja men, det er ganske, men uh, gikk du jo alle sidequests som var der, utenom den da. Så husker jeg, det, det, det, det var et stort spill. Det føltes liksom et eventyr når du var ferdig. Det var jo, det var jo... Du tre jo de tre dungeonene som dungeon, var før du begynte å reise i tid så hadde du mange dungeon etter det igjen, så det følte seg som et langt eventyr, men uh, um, det var ikke et så vanskelig spil som at du døde, som så uh, de nye spillene der ute, uh, Dark Souls eller hva det kalles for. Mhm, so, uh, uh, ja. ja, det stemmer. Uh, hva kan jeg si? Jeg ser frem og gleder meg sånn til Breath of the Wild å komme, det er jo en av grunden, for jeg håper så, jeg håper det spillet lever til forventningen min nå mm. <laughs> Jeg tror forventningen er ganske hyge det er ganske høye forventninger folk har ja. um, Jeg tror mitt favorittspill, absolutt Da må jeg kanskje, altså jeg har jo nevnt Zelda-serien mange ganger Men mm. hvis jeg skal si det spillet som jeg har runder flest ganger uh, Og gitt meg på en måte den beste cinematiske spillopplevelsen Så er det sikkert Mass Effect 2 Mass Effect 2, ja. Ja. såpass Ja, det er rart det er midt i serien, men uh, Nei, Det er det, det er jo bare at, uh, okay. hvis det såpass bra så burde jeg ikke prøve det <laughs> <laughs> ja, ja, det bør, det synes jeg jo Alle bør, altså, ikke alle, men Både 1, 2, 3 er bra Og som en trilogi så er jo det en av de beste trilogiene i hele spilindustrien uh, det, det synes jeg Okay, jeg, skal, jeg skal ikke forstørre deg Bare på seg si, Nå kan du begynne å utrede deg Hvorfor er det, det er så bra da Ja, men toen er liksom Perfekt balanse av Eller det, det, det er rollespill Men det er også Veldig actionpreget um, Og det, det er Historien har så bra driv Og det som så mye dybde I disse lagkammeraten dine At du får liksom Et vennskapelig forhold Og muligens et romantisk forhold Til mange av de, alle. Uh, og det du gjør, jeg følte, det har en betydning på slutten. Um, så det var liksom, jeg følte at disse valgene to hadde en betydning. At den verden som de bygde var levende. Uh, og, og selve, kan du si, spilmekanikken også var veldig solid. Uh, måten du spilte på, uh, måten liksom kulene traff, bare uh, en god Blanding av Skyding og uh, Jeg var jo en type Åh, uh, jeg husker ikke hva navnet på det, Men uh, Jeg hadde liksom både magi og kulor Så jeg, jeg følte jeg liksom Jeg kunne gjøre skade, mye skade på kort tid Følte meg liksom en Veldig badass egentlig uh, mm. Og det er sånn en god følelse som På måte et spil Gir deg uh, Den friheten og de verktøyene du trenger for å ha liksom en åben slagmark. Eh, bare liksom ha det gøy. Og då går det amok og du kaster ting. Og det er liksom bare mye... Det, det blir liksom en liten sandkasse. Det er å du bare pælme løs og ha deg med finen din. Eh, ved hjelp av deg og disse to inne, dine. Eh, som gir deg en følelse av... Ja, det er nesten som du føler at du spiller med... Andre mennesker da eh, oh, ja. bare, bare ikke helt Men det er liksom en sånn en lagfølelse eh, mm. Selv om du er kun en spiller Men det er fordi du samarbeider veldig bra med AI eh, mm. Så derfor er nok to den beste En var jo litt mer sånn, treigere i sånn, i kampsystemet Og treen mm. startet veldig bra men så sluttet på en veldig bizarr måte. Og, det er kontroversen. Ja, la gå in i uh, denne fargepalett-slutten på Mass Effect 3, men toen var liksom... Ja, det var liksom akkurat passivt perfekt. Uh, og, og jeg rundet det sikkert sånn fem ganger. Uh, fem ganger? Ja. Og til slutt så hadde jeg han på sånn very, very hard mode, liksom. Men då hadde Far, jeg jo overlevelet karakteren min, og tatt den gjennom liksom flere omgångar så han var på toppen av sitt game. Ehm. Um, jag på att spruta den Camille Tellmo Tiävlen när jag sånn det fem gånger och Ja. Så det er, det är ett som uh, på något egg har väldigt goda minnen fra. eh och som Jag kul är sån var ett et studsspel därför du liksom det var evigt når du var färdig sån. Man gör det Nej, just ja. det, men nåe ting när så då när ja. altså, du spelade det där spelet, nej, så fullt du var mer karaktärn på en så ett långt äventyr upp och ner i turer och vansklige dungeons och ja, det var lite akärt. Ja, alltså det jag ligger riktigt ber med Mass Effect och BioWare folk och jag tyckte det faktiskt ger ihop personlighet. Ja, gott, det är ju mer dialog. Ja. Så <laughs> Link kan du... Han sier jo ingenting Han sier ikke en dritt, han Høh Det er mye sånn liksom Ja um, Ja altså Men uh, i Mass Effect Spillet så kan du jo velge Dialogen selv Velger mm, ikke du, du Da velger du selv Hvordan personligheten blir Bare Jo uh, En ting du kan velge Hvordan det ser det ut Men du kan også Det er liksom to hovedveier Det er Paragon uh, Det er Det er liksom den gode Good Cup Og så har du mm. Renegade <laughs> Det er bad Cup Eh <laughs> okay, og begge deler er liksom underholdende, og, og av og til, altså på en måte du, jeg tror jeg spilte igjennom en gang som Renegade, og det var liksom litt mer sånn fyr i handfyrende, altså det mm. var litt mer sånn, han var litt mer impulsiv og slo til folk. Uh, ok. Men det, det påverker jo slutten på en litt sånn litt negativ måte <laughs> Ja, er det sånn at du kan, uh, sier du, hvis du spiller, kommer deg in i mass effekt kan du skippa en da? Eller, du kan burde, det. Du kan eller, det. Burde, men du burde spille en. Ja, ja, ja jeg, jeg synes det uh, ja. Men for å få den best mulige hvis, altså, hvis, du kunne, hvis du kunne gjøre det et, et action Et bra action-spill uh, Så er uh, Mass Effect 2 liksom, et, Da kan du bare hoppe inn i den og forrunde den Og så har det gøy Og så var det et, en bra enkelt opplevelse Men hvis du vil ha med deg hele historien Hele loren Og bakgrunnen til, til karakterene Og han er fyren eller damer da så startet for 1 Jeg spørs hvor mye tid du har uh, okay. Jeg har ikke mye tid, vi Nei, <laughs> <laughs> Nei men 1 er jo Det er jo ikke et dårlig spill heller, har jeg hørt. Det er jo et bra spill, så det er sikkert vært å spille eller? Ja, det er bare mye tid Der du venter i en heis eller noe sånt <laughs> Jesus Christ Jeg tror de, de på en måte maskerte den mye ladetiden, ladetiden Inn i en sånn ja. heis-del Så da står ja. folk bare stille i en heis Og baserer på hverandre Ja uh, det, så som du forklarte Den, den, den trilogien Så myndte meg veldig om X-Men-filmene Første X-Men var ju bra Jeg synes X-Men X-Men 2 Er jo den beste av den trilogien Så var det 3'en så Ja, bare så middelmådig Jeg synes 3 var greie Men 2'en er selvfølgelig best uh, ja. Last End? Yeah. Ja, den er helt ok Ikke <laughs> den beste, i hvert fall ja, men ok, ok mm. Men ja. det, det Det fører oss veldig fint videre til Spørsmål fra Eirin Som er en stor Mass Effect-fan uh, Hun spør Male og female Shep, altså Shepard Hvem er best? Jeg vet ikke om du har noe svar der Du har spørt en som I den uh, Mass Effect-spilleren <laughs> Men ja. uh, for mig er det hip som app Om du spiller en mann eller dame Er det det? For hvis du kan velge, hvem er du? Hvis jeg velger, så velger jeg noe som er likt meg, da. da velger jeg en mann, da. Men ja. se, du har ikke valg. Hvis jeg, har, jeg spiller allerede et setup som uh, om du ska spille en eller en dame, mm. så er det ikke sånn jeg bryr meg så veldig mye, faktisk, etter, etter hvert, da. Ja. Men uh, hvis jeg kommer til en uh, spil der du kan uh, customise personen din, da velger jeg jo en mann, jo, jeg er jo for så vidt enige med deg der uh, Jeg pleier lage en figur som Minner mer eller mindre om meg selv uh, yeah. Det gjør jeg i uh, Dragon Age nå uh, Bortsett yeah. for at jeg har en heftige på trynet uh, Men når jeg spilte Mass Effect Så hadde jeg uh, Og en karakter Jeg tror jeg spilte to ganger En der han såg ut som han Standardfyren yeah. uh, Som er modellert etter en nederlandsk modell Tror jeg Uh, they, they og, og så spilte jeg uh, et par ganger Der jeg danser ut som meg da Wii yeah. um, Så jeg har aldri den Denne kvinnelige Shepard'en um, Men siden hun spør hvem som er Så er det jeg har, jeg har liksom hørt og sett på videoer Og folk mener tror jeg at Den kvinnelige stemmeskuespilleren Er det litt mer sånn uh, Guts i hu uh, Guts også ja, at hun er liksom en litt bedre stemmeskup Begge er gode, men at hun Det er litt mer sånn følelser Og du, du, det er litt eh, Ikke mer Umf eh, Både liksom høydepunkter og lavpunkter I stemmeleie mm. eh, Men Jeg har ju spilt mest med han Mannelige Shepard Og jeg synes jo han er Han har noen ganske løgnede kommentarer eh, Mannelige modeller Ja, øhm um, Sånn Zoolander-greier. Ja, altså, ja, ja, det finnes veldig mange rare klipp der uh, han med, altså, der de... Det, det er så rart å høre noen av disse linjene, eller disse sitatene de kommer med. Um, for det er liksom vanskelig å overføre noen av disse, denne stemmen til en ansiktsmimikk, når de ser litt sånn stive ut. Uh, og ja, smil, ikke... og sånne... Små ansiktsdrag är svårt att översätta till kan du säga si, <laughs> ja. grafik. Så det är husker väldigt gott. Ehm Det det är jag um, med en i manskapet. Eh uh, hur heter? Och kettu från Norge. Hun har den rumpa. Det husker du. Hæ? Det husker det husker du. Jeg husker, husker bare rumpa <laughs> Ja, det gjør. Ja, det er, hun, uh, hun modellert etter hun. Det var en uh, skuespilleren som er med i Dexter. Å, oh, fysi, sånn, nå står du stille. Um, bare, bare kall for Miss Astor, vi, så, uh, Ja, Miss Astor. Uh, ok, hun, ja. <laughs> ja, <laughs> hun, hun, hun spør sånn. Ja, ja, skal vi... Jeg kan ikke snakke med deg nå, men uh, kanske vi kan snakke om dette senere i Luganen <laughs> Og så <laughs> Og så sier han Da Miel Shepard Oh, I'm definitely interested <laughs> så. Oh, Det er liksom så lite smooth Men samtidig så er jeg litt leie <laughs> uh, og, Jeg sier det på den der Stive uh, NPC-versjonen <laughs> uh, Videogame-NPC-versjonen altså Ja uh, Så hvis du ser på nettet Så er det mange sånne rara versjoner der det sitatet kommer frem da Oh, I'm definitely interested uh, Men de tar det litt under kontekst Ja Jeg vet ikke hvordan hun høres ut uh, Hvis du er dama, men uh... det, er sånn, Kjen med. det er ikke sånn kjennom Det er ikke så mange bilder av det da. I'm looking for sailors Så var det er noe sånn Kjennom Ok <laughs> Nei, det var bare noen idiotisk greier Så dukket opp Takk for spørsmålet, Eirin. Vi må hoppe videre til Thomas Chromedome Jørgensen. Eh, og han, sier, han spør, hva synes dere om Sony-patenten fra 2015 som dukker opp nettopp? Eh, wow. Og da refererer han til patenten som minner mistenkelig om en uh, Switch. Eh, oppfølgingsspørsmål. Kan og bør Switch få konkurranse? Har du kommentarer? Vet du hva, jeg går ikke for Harry Lee for å se denne patenten da. Jeg, <laughs> du har ikke sett det, kanskje? <laughs> Nei, jeg har ikke sett det. Ja, bare se deg mm. igjen. Å oh, ja! Den patenten der, ja. ja mm. det, vet du hva, kontrollen er... <laughs> oi, oi, oi. Uh, burde de ha konkurranse? Jeg uh, sier at alle konkurranse er bra. Mm. Så... Uh, Sony har jo... Uh, de er jo mye bedre enn Nintendo når det gjelder accountsystem, uh, på nett da, og spiller Account system og hele det der Kontosystem er jo, Sony har jo Mye mer erfaring i det uh, Hvis konkurranse får Nintendo Til å kjerpe så synes det er bra da Jeg er, jeg er en Nintendo-fan Men jeg vil jo ikke um, Jeg vet jo at konkurranse er bra For Nintendo 5D er veldig Gammelakse på flere områder da mm. Det er bare de siste nå De har begynt å, Ja det var en stund de mente online var noe... Det var ikke noe å bry Men det var mange år siden da. Men det innså jo at de tok feil på det området. Uh, så mitt svar... Jeg ser jo patentene... Ja, de ligner veldig mye på Switchen, ja. Bare kontrollen på siden ser jo litt annerledes ut da. Ja, det, det virker så, men de har tatt en DualShock, rev han i to, og så startet han... Så bare satte en kjerm rett i midten der? En, midt i en hvita, eller noe sånt. Ja, hvis folk skal, hvis folk skal forestille seg, så er det liksom... Frankenstein hadde tog inn Du da, og så bare Rev han i to Og så bare sutt sammen En skjerm uh, i midten der mm. Mm. Og du kan si uh, Det er jo ikke unikt Altså det, det, det, Nvidia har jo også en sånn greie Ja, det har jo ikke en shield uh, Ja uh, Og altså det er jo Det den denne patenten kom ut fra 2015, så mm. det er liksom ikke sånn at de, jeg tror ikke de har stjålene fra Nintendo. Nei, nei, selvfølgelig ikke. Uh, ikke. Det er ikke en unik idé. Nei, det er jo ikke bare, det. Bare, bare, tro, fordelen med Nintendo er at de har så sterke varmerker. Så mm. det med Pokémon og Mario Kart, som er jo en partygame nummer uno, vet du. Tenk, tenk på deg som en hånd, håndholdtmaskin, altså... Du har, du har en bärbar Mario Kart med i grund. Som med lätt att säg koppla upp kontroller kan du spela Mario Kart on the go. Mm. Det det, det den handhållte, du har en konsol som är sånn på en babb, Mapon bab. Alltså har du de starka varumärkena Nintendo. Det är det så Nintendo satsar på ska være en bra hook mm. Men jag uh, får se om det om det slår annars. Jeg, jeg, jeg kan ikke se noe den, den ene veien eller den andre. For det kan være at jeg ser det med mine, mine Nintendo-goggles, så det kan det være ølbriller. <laughs> Nintendo-briller? Nintendo-briller, ja. Jeg snakker ikke <laughs> om Worker Boy heller, altså. <laughs> det hadde du i så fall bare sett i rødt og svart. Rødt og svart. Uh, men, ja, jeg synes, hva, dette designet her er jo det det är lite alltså nu alltså efter att jag såg design her så har jag ju hört lite på andre podcaster og läst på nätet och sån ehm um, det tror jag inte detta är något som faktiskt kom ut eh jag menar jag menar förste Sony att det Sony det är det här egentligen Nej alltså Sony är ute nog och sånt de frem dit. Nei, altså, jeg, <laughs> i närmsta fönit Nej alltså den hur då hörde den har ju gått bra det är en live support den är bomba och de de de kuttar nettop eh uh, kateran uh, nätverket PlayStation Now men, sånn. PlayStation Now är det ikke, eller jag tror i alla fall det är någon form for online støtte som eller eh uh, som jag det är det är PlayStation Vita ska kunna spela gamla PlayStation spel Um, det är ingen åt jag. Jag vet eh, nog prata med nog وس jag inte har så mycket pealing på då så jag vil inte säga något fel men det är i alla fall kutta ett land viktig med vita som tyder både vita håller på liksom att ut. Eh, ja, det. ja detta ser ju ut som en type hybrid men Sony verkar ju mer fokusert på denna muskel atom kaploppe kaploppe mot Xbox Altså, ja. det å de ha muskelkraft Og hvis de hadde utviklet noe som dette her mm, Jeg ser ikke hvordan de hadde solgt, liksom Nei, tingene er, altså, det er jo Sony og Microsoft er jo De er jo på De er i kampen om soverommet ditt, faktisk så det, mm. uh, Your living room uh, Går de De har vel, jeg tror de har skjønt det. De prøvde å komme i denne håndholdte Bare ikke med vita, men det gikk jo ikke så bra Eh, jag tror inte de de det skal... jag tror inte det blir väldigt ibbig åt den där Bankinell om igen. Nej, och det är det nog helst hybrider och det är inte en äkta hold men aldrig Det är något det verkar som Nintendo har lite grepp och varför det där. Mm. Alltså um, du kan säga si Vitann var ju mycket starkare än Tridjessen. Ja, ja, ja. Och uh, där har där satsar de liksom, det ser ut Sony satsar på muskler igen. Mm. Men det hjelper ikke. Nei, det er spillet som talt til siden sist. Ja. Uh, så uh, tror Sony er veldig forsiktig, hvis de skulle satse på noe som det så ut som dette. For nå er jo Switchen snart ute, og da hadde liksom ja. Nintendo vært langt, mye lenger fremme i, dette, i denne hybridkappløpet. Uh, og så skal liksom Sony komme om et par år med denne dingsen, som jeg rett og slett synes ja. <laughs> men, men hva var spørsmålet, Thomas? Ja. Nei, nei, og hva vi syns om denne tingen uh, ja. Og i så fall uh, En en den konkurranse for Switchen uh. Vet du hva? Det jeg kan se for meg Nå, nå, nå tar jeg fra den lille nøtten jeg har i håret Den der peanut-håret mitt nå um, Hvis Switchen er en, en Megasuksess uh, Da kan jeg se for meg at uh, Sony om et par år um, De gir ikke ut en, en, en separat eh uh, som sånn hybrid som är helt olika den PlayStation 4 men säg men säg du kan säg du köper säg uh, digitalt spel på PlayStation 4. Mm. Og så kan du köpa en hybrid maskin så kan du spel i samme spel och. Mhm. Då är det egentligen inte då det inte som sånn du köper två. Du köper egentligen inte två uh, du köper två spel då säger som sånn. Men da er, da er jo den der, med, da er den der hybriden som Sony har patentert på, det blir jo liksom en liten kampanjen til, ja. til PlayStation 4. Det blir ja. liksom ikke to forskjellige markeder, så, alt. så hvis det er en spilutvikling til å lage uh, et spill, så vetter, han at den vil fungere på den hybriden også. Skjer ja. du hva jeg mener? Jo, jeg ser den. Ja. Det kunde vært så... en type sånn uh, maskin som både strømmet innhold i fra hoved PlayStation 4, Yeah. Uh, og som eventuelt kunne Hatt en harddisk Og spilt sine egne spel, Eller altså sine egne Altså, du kunne lastet det inn På denne hybriden Og spilt i I et annet rom ja, eller, ja, det, Og muligens ja, ja, sånn. og ute Ja, så, sånn, at, sånn at Når brukerne de kjøper et spil På Playstation, PlayStation 4 mm. Så får du de liksom Den, den hybridversjonen uh, Som bonus da ja. Body house rally hade maskin då. det det blir liksom väldigt det går väldigt smooth. Eh uh, du, du tänker liksom att vad du har köpt två spel men du bara köpt ett spel. Det blir som när du köper en blurr in och så får du en digital kopi som du laddar ja, liksom. ja, ner sånt også, ja. Men eh uh, det jeg tror jag självligt det ger det skulle göra den turen vis eh uh, två switchen tar av. O kan je spise marke den place 4re, je jo i no så men mm. det tror troke sitt. Dett er jo barn en så sånn en uh, alternative uh, reality eller alternative facts som Trump sagde. <laughs> ja med hvor se med får se, uh, får se. Uh, men det er jo, det uligt le at at um på mode Nintendo alltså Sony mau ju följer med utvecklingen og alle konkurrenter följer med på kvarandre eh mm. uh, o det var jo Nintendo så först kom ju uh, si det men kan man säga det är den Wackle Wackle <laughs> jo ja. alltså det du rister på en honkontroll og då kom jo eh uh, PlayStation Move är lite äldre på så inget det var jo ikke motion-control-spillere, de kom jo ikke ut av ingenting. Det var jo på grund av mm. suksessen som Wien hadde. Mm. Så selvfølgelig, de kan si så mye de vil, Sony sånn og Microsoft, at nei, vi konkurrerer ikke på samme marked, men uh, hvis uh, det blir et stort suksess, så, så skal du se si at det uh, gjør noe liknende. Mm. Men generelt så bør jo Switchen, den bør jo som du sier, for det... Er gode både for, til, for oss som forbrukere Og det ja. gjør at Nintendo kjerper seg Og på en måte online-tilbudet sitt Og eh, på en måte gjør ting bedre eh, For å kunne være konkurransedyktige ja. um, Så det, Nintendo bør få konkurranse fra Xbox og Sony Men eh, det blir ikke akkurat direkte på den hybrid- Konsolen tror jeg Tingen ja. um. er at det, det, For folk som bruker Folk som kommer til å kjøpe switchene Og de vet at det kommer 99% av tilfellene Ja, 90, ja at, at de vil bruke den som en konsol Det vil si at den dokker hele tiden mm. Da er jo switchen Kan du si en, en konkurrence mot uh, Playstation 24 og Xbox One mm. Altså Da kjemper de opp samme marked da ja, det gjør de mm. um, så, så får vi se hvordan det går uh, Om ett år Så får vi se hvordan markedet ligger an Og hvem, hvem på topp Vi uh, tar siste spørsmålet nå Fra inge ringere enn Joakim Miri Haaland uh, Han er som ikke, er her. Som ikke kan... er her Men han har lyst til delta i personen i kveld Han er her i, i In the spirit ja. Og dette som er nok rettet mot deg For jeg kan ikke svare Mig. på det ja. Han spør Når dere får klo i Breath of the Wild Blir det intensiv spilling Til senere natt Til dere har fullført spilet Eller vil dere spille litt hver dag så at dere har noe glede Dere over flere uker Og måneder Lenger periode Binging her å... <laughs> Er det binging? Er det <laughs> det? Nei jeg, jeg, jeg kommer ikke til å klare å binge det For jeg må jo på jobb og greier Og Spillet kommer ut på fredag, men uh, jeg må faktisk på jobb på lørdag. <laughs> men um, jeg tror det blir sånn at jeg spiller uh, når, jeg føler, når jeg har tid. Når eller er ledig tid, så kommer jeg nok til å spille, mm. det. det. Og jeg kan ikke si nå hvor, uh, hvor, tid bruke, hvor, lang, hvor mange dager før jeg har runden av spillet. Nå, nå er det sånn at så når spiller, de spiller, så jeg tror jeg jeg bruker lang tid for jeg vil helst. Få alle hjertene og ta alle sidequestene. Du er det du kaller en fullfører. Jeg fullfører, men uh, jeg, jeg fullfører ikke unødvendige piss, det gjør jeg ikke. Mm. Ja, Breath of the Wild skal jo være et veldig sånn, omfattende <laughs> spil, litt mer åpent, så hvis du vil bruke 100 time på fiske, så kan du sikkert det. Uh, sånn er uh, det, ja, ja, ja. Men, uh, ja, jeg, jeg, jeg kan se for meg, hvis jeg kjenner deg rett, at du ta lite sån eh få tag i de fleste hjärtena människorna det är nästan alla. Ja ja ja. De uh, hjärtena det, det faktiskt det tror jag jag kommer pröva ta alla då. Mm. Men säg du ska drepa till exempel Evercop när så var på den Holy Aspa den Nintendo 64-spelet det mm. tror jag inte jag Men att uh, få kan du säga si, många krokar eller uh, alle hjärten sånt det kommer jag nog inte göra. Ser jeg for meg at du havner opp i Ikke 40-50 timer kanskje Ja, noe mer 50-60 timer mm. Ja, da vil jeg egentlig tro at du er ikke ferdig før Ja, da kan jul... du ta en måned eller to <laughs> En <Måne> eller to <laughs> Tror du det? <laughs> ja, ja, jeg tror noe er <laughs> Men det å ha litt sånn Hvis du plutselig føler at du Synes det er veldig gøy, Så spiller du litt hver dag 1-2 timer hver dag du kommer hjem ja, fra jobb, så er det bare sånn, åja, oh, nå jeg skal jeg bare ta en grotte. Og du kanske ikke mitt i en grotte. Nei, nei, sant? nei. Så spørste du hvor mange grotter de har, eller om de har liksom sidegrotter mm. som du ikke trenger? Og... Jeg vet ingenting om det, faktisk. Og nei. det er veldig bra. Jeg er enigst sett på klipp der folk spiller, men jeg ingenting om hvor mange... Du sier grotter, og jeg, jeg, jeg kommer nok til å snakke engelsk på lkassen din nå Dungeons, vi! Det er grått da, jeg Dungeons! Det er grått da Det er jo hvem som sitter her, det er meg Du må følge reglene til kring hans ting Ja, anyways Ja Ja, jo mindre jeg vet om spiller, jo bedre er det Jeg vet jo ingenting om hvis Jeg vet sånn Davies historien da Det er noe greie Det er litt aliens Det er noe moderne teknologier Det så litt Fanschmanchig ut Eh uh, ja, jag kommer nog att bruka lite tid på det. Uh, som sagt du säger det är nice, det tar nog lite tid i det och väldigt in i det och par timmar. De på helgarna. Det brukar ju sig helgarna är ju mer av helgarna berätta. Ja. ja. För när du först sätter igång, ja. Kur intensiv, hvor kan du spela, kan du ta en sån 4 timmars ökt på en gång. Ikke straight Så <laughs> må jo, jeg pause ikke og speler, Så altså går jeg og lager noen mat og spiser og... Greier Strekker så... litt på bein og du føler litt på bein og det, det, det, taper, en... du, det er, tar på Det tar, tar jo på vet du Ja, vi er ikke like som engang en gang var uh... Nei, det var ikke det Før så satt vi på gulvet Og spilte liksom åtte timer strekk Og det var sånn, nei må jeg legge meg nå jo, det, ja. <laughs> Men, Nei. Um, <laughs> jeg må jo lage kamilleteen min av det. Kamilleteen, så må du jo dig deg tidlig, for du vil ikke liksom bli alt for trøtt. Så. <laughs> jeg blir gammel, jeg tror jeg må ha sånn Verters original karamell, og så må jeg ha <laughs> kamillete. Kamil Verters <laughs> uh, original sånne drops, ja, og kamilleteen, og uh, en sånn... Og uh, hva uh, det der med kagen? Som, det er litt sånn... Uh, det er sånn gult krem i midten, eh, og så en veldig sånn flaky. Eh, vet du ja. Det er med? Den Det er en sånn lang greie. Eh, oh. Hvorfor husker jeg? Jeg husker ingenting i episoden, men du vet hva jeg det, det, det er liksom litt sultetøy, også veldig flaky. Eh, så, gamle også, folk, så gamle folk spiser det. Ja, jeg, har, jeg synes det er veldig god da, Men jeg føler det er mest for gamle folk ja, okay. Er det del av Napoleonskage? <laughs> ja, Napoleonskage, det liker jeg. Så jeg tror hun vil ha Napoleonskage ja. Så du sitter der og koser deg uh, med, disse, med disse gode sagene um, <laughs> okay. Men då ser jeg for meg at du gjør dette Etter at uh, President Wilde kom ut uh, Sett deg ned ja, jeg, ta, ta. Tingene go, go. Har på deg sånn slåbruk ja, jeg, jeg går hjem og... Har <laughs> du sånn håndkle. Ja, jeg har ikke, ikke valgige klær på meg, og jeg skal slappe et, så blir en slåbruk eller, eller noe sånt. <laughs> Sitter jeg der og spiller mange timer, sukker jeg av lyset, tenner, ja. te, tenner på noen t-lys. Ja, og røkelse. <laughs> røkelse, ja. Uh, synes jeg bra. Uh, jeg kan ikke svare på dette spørsmålet spørsmål i okkje siden. Jeg kommer ikke til å kjøpe det, faktisk. Um ja, du har ikke en Wii U oppe der, Wii. det har jeg vel. Ja, men du skal ikke kjøpe et spil, eller ja? Nei, eh, faktisk. Jeg, jeg har blitt sånn... Så, du har så mange spel vet du, så... Jeg har det, så syndsykt mange spil, så i... Altså, den, den lister min har jo blitt mye mindre. Jeg har ja. klart å runde både Call of Duty Ghost Singleplayer, ja. eh, og... Eh, Splinter Cell, og en del andre spil på... Og Shadow Mordor, altså og Professor Leighton på 3DS'en. Mm. Um, det går unna, men på en måte, jo flere spiller jeg runder, jo mer spiller jeg dukker opp. Mm. Så jeg blir jo aldri ferdig, men... Det for er det... liksom... Det, det, det er ikke hastverk for meg. Nei, liksom, nei, nei, nei. Det er liksom mm. roen. Det er litt sånn zen-øyeblikk, der jeg finner roen i de spillene jeg er i. Uh, og då kan jeg godt runde disse spillene, så får det disse nye komme når det kommer. Du, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg hadde ikke klart å gjøre det, synes jeg Å sjonglere mange spill om gangen Så Nei, men jeg har jo spil... sluttet å sjonglere nå Nei, du slutter, ja Ja, altså de, alle de spillene jeg nevnte De har tatt en om gangen Ja, akkurat, akkurat Og det er, nå, nå spiller jeg Mass Effect Nei, ikke, nå spiller jeg Dragon Age og ingen andre spill Og det hm. gjør at jeg blir investert I mekanikken, historien ja, I driven Og det blir ikke distrehert, og uh, hvor var jeg i dette spillet Og hva skal jeg hm. gjøre nå, og det er liksom fokus uh, Og det er veldig bra uh, Når du har for mange spiller å spille Så trenger du laserfokus uh, Og det har liksom vært en veldig bra Kan du si en bra strategi i 2017 uh, mm. For Etter Jeg har runder Dragon Age nå Så Kan jeg enten spille The Witcher 2 uh, Eller Så kan jeg spille, um, kan spille Life, is, Life is Strange Mm. Uh, og så eventuellt kommer uh, uh, Breath of Wild eller Mass Effect Andromeda Men måske, nå snakker med ut på vår part Og så begynner vi navnet Du kan jo, uh, når du kommer hjem til påske bare, Hvis jeg har runder å spille, så kan du bare låne å spille meg opp Ja, tror du du har runder den påske heller? Uh, jeg skal ikke, si, uh, ikke lov noe <laughs> podcasten ditt Oh, men det är ex och fan. Ja, men misser ja. uh, vi visst ikke jag spelar, eller visst inte jag tar det med upp till påskis och får i varje fall sett när du spelar det. Ja. Mm. Ja, men jag är ju önbart det är hastigt för dig och og... tycker det är det är spej många så många spel så, mange spil, så uh, når jag får tag i Zelda så jag investerar i de spelar jag lyst på och mm. Så det blir jo Zelda spelare. Men du som har så mycket val. Jeg uh, skjønner at du, det er ikke så, det er ikke noen poeng for deg å kjøpe spill med en gang Når du, mm. <laughs> når du ikke kan spille den, vet du så Så det er godt å bare vente til Jeg har runde, ellers kan du få det av heller Ja, det er akkurat det Jeg er jo litt yeah. sånn uh, nadig uh, Men uh, selvfølgelig Jeg ser jo appellen Med å, altså nye spill Det er jo milisvis forskjell mellom det å spille gamle spel, og det er stort sett det jeg gjør nå, er å spille spill fra forrige generasjon uh, På Xbox 360 og Playstation 3 Og når jeg ja. spiller de så er det liksom kjekt, men når jeg spiller et spill på PC'en som Doom for eksempel Så er det bare sånn, wow, det er sånn spill det dags oh, ja. <laughs> uh, Og jeg tror hvis jeg fyrer Mass Effect uh, Andromeda, eller Gears of War 4 som jeg spilte, så blir det sånn, wow Dagens spel ser jo fenomenal ut Og det er på en ja. sånn en medium PC som jeg har uh, ja. Så jeg glemmer liksom av og til Hvor langt spil har kommet Når jeg det henge tilbake i fortiden ja. Jeg henger igjen uh, Og husk å men, spille spill Med de rette kjermkortene <laughs> Ja, det er viktig det uh, Nå runder jeg også Quantum Break uh, Og selv om ikke Det spiller liksom Bra mekanikk Men på en Det Mekanikken det, det varte ikke liksom langt nok Eller på en måte Spillmekanikken var grei og bra Men mm. eh, det holdt ikke Interessen min lenge nok Så det slutt så bare runda jeg det for runda Altså historien mm. var så som så Men grafikken var jo fenomenal eh, Og partikkeleffekter Og mye sånn mm, my Dig effekter Så ig på mode. Legge... Jag jag saknar lite att bli imponerad liksom från soccerarna mina blåst av av ett spel. Eh, uh, men då måste jag bara köpa spelet på PC:n men så får jag ju den där wow-känslan. Ja, du eh uh, det är ju de folk och så lagt eh uh, det är de så lagt Alan Wake. Det minns mig lite om uh, Alan Wake faktiskt. Jag spelade uh, spelade men jag uh, miste intresset så klart. Men oj, så visst visst med de har svarte på Joakim sitt påstående väldigt men eh ja. uh, men bara jag vill lite jag på det där. Eh uh, syn du nämna att uh, det med grafik och sånt då. Följer du att uh, själva spelmekaniken har det koppligt like långt till grafiken? Du säger du ser så grell stor skillnad mellan föregående generations grafik och du spelar på PC:n din då mm. som är Generasjonen som nå, nå da mm. Men du sier Spillmekanikken har ikke Blitt forbedret så mye i forhold til grafikken Ja Ja, altså Spillmekanikken er jo på en måte Løsreve fra grafikken Som regel ja. eh, Og du kan få Veldig bra spelmekanik I gamle ja. spiller Og du kan ha helt rev av spillmekanikk i nye spill eh, Så eh, Ja Hva kan jeg si? Men du, du, du sa ju nog att uh, den quantum break som, som du sa um, det, som du, det var kissom det var så någon möjligt där så du så du spelar bara super super bara fast spelare ju någon så det kanske inte såm sånn, Ja alla eller alla begränsningar i i pojkarna som med spelmekaniken så som de har fixat på några av det på det ja, og det har jo litt med Hva de som lager disse spilene? Er det de finske eller noe sånt? Uh, Remedy Det er ikke Remedy yep. uh, Og så der har du jo på en måte Det er det toppmoderne spil Ny grafikk, nye partikler altså, mm. uh, Motoren er jo der til stede yeah. Men selve spilmekanikken, skydingen uh, Var underholdende Men på en det det var inte länge nok De de tillfögde ju ting som ja. höll det färskt. Ehm. Um, det var liksom inte det hänger inte ihop. Uh, helt spelet. Det det helt till til sinus sista liksom så så så, så glapp det lite Men du har ju spel, nya spel, det är mekaniken och grafiken på topp. Ehm um, det kommer til Komme lite in på når vi snakker om, på nyhetene, for då ska man snakke om alle disse nye toppspillene som kom ut den siste måneden, der de har fått veldig bra anmelderskårder. Ja. Så skal man kanske runde av å lukke den postkassen for nå? Ja. ja. Veldig bra. Og så skal dere høre på litt nyheter om litt grann. Ja, det er jo supernyheter på gang. Supernyheter! <laughs> og det skal selvfølgelig handle veldig mye om Nintendo Switch som kommer ut om... Hva er det, to uger? Uh, og da skal vi prøve å lose dere gjennom veldig kjapt. Det aller synes det som vi kom til ut. Uh, hei, har du uh, nye, på en måte... Lister foran <laughs> Ja, det mener jeg. Ja, jeg... Ich så möe se egentligen ehm um, ja, den kommer ju då nästa vecka, utan nästa vecka. Mm. De tar skriver en race, uh, ja, de spelar in den här podkasten då. Eh, uh, lanseringsspel och styst styst eller styst lanseringsspel och blir ju sällda. Men så har det också spel för casualerna som er one to switch då. Mm. Um, jeg, jeg, jeg, jeg var litt skeptisk til jeg switch, men jeg har på en måte blitt sånn litt varm opp til henne. tror det kan bli løgge, Ja, ja. Det, sånne spiller er jo løgne i sånn... Uh, når det er litt brisen tilstand eller du drukker kamillete og sånt, så er det jo... Jeg tror det kan være litt løgge, en sånn <laughs> ja. party-starter eller ja, det, det ice, icebreaker. Uh, for eksempel, når, skal, når du skal melke i ku, så er det vanskelig å holde seg seriøs. Ja, ja. Du må ta et par pils for det der, altså, tror jeg. Ja. Uh, men... men uh, um, isen i Norge ligger han väl på 3005.8, är det 3000 3007, 3008 ja. kanske? Ja. Ja. Och du gör det så får du i boxen, så vad agree kan jag säga, si, like switch spelcharmen. Du får eh uh, hd1 HDMI-kabel, två styrspakar, alltså en på varje. Eh uh, en dock en uh, ladekabel som går i uh, veggen din uh, Og en sånn en uh, En sånn en uh, Kan du si en Dingsgripp Ting Det er å feste to uh, håndspa Håndspaker sånn at det blir en komplett kontroll Men den tingen kan ikke Lade joyconene Visste du det? Men det visste jeg ikke Nej, men hvis du kjøper en sånn grip utenom I butikken den kan lade, Joy kan, men ikke den som følger med i pakken Selvfølgelig, uh, ja, ja. De, de vil jo at man skal kjøpe den der, altså i butikken selvfølgelig Så det, dette får du med i boksen, ingen spil uh, Og ingen USB-kabel, men du har vel det fra før av uh, ja. Så det er det du får med uh, ja. Du trenger ikke kjøpe et internettabonnement uh, uh, Med det første, det kom ikke før i høsten men den kommer det å koste cirka, hvis ryktene sier, rundt eh, 14-20 pund per år. Uh. Som er vesentlig billigere enn tilbudet til fra Sony og Microsoft. Uh. Eh, så jeg synes det er bra at de har lagt seg mye, mye, på en mye lavere enn konkurrensene. Konkurrens for det de tilbyr er jo mye, kan du si, det er ikke like bra. Du får da. ikke gratis spil, du får leiespil hver måned. Uh, ja, og arkitekturen det, så, så, og... Altså, ja. ja, det der er... Confirmed, ja. altså. Det nei, nei, jeg tror det er mer rykter, men... Sannsynligvis. Mm. Ja. Uh, men, men bare for å klarere for å lukte om dette. Vi snakker om å betale for å spille, så som Xbox og Playstation har. Ja. Eh... Uh, mm. Så det det, det er liksom et det lösen ett kontosystem ni ska ha för kunna alltså uh, för kunna med andre så måste du betala eh mm. uh, och jag vet inte de hur mm. det ska kopplas upp mot detta med att kommunicera med kvar men men vet att det inte går via konsolen detta går jo via en app på uh, Ja det var det där din mobil och uh, <laughs> så vitt jag har fått så finns det ingen sån jackport på Joy-con men mulig det finnes på selve switchen. Jeg vet ikke jeg vet du hva. jeg kan jo nemne Du kommer med mer info, men kommer med en annen info her så er det greit å videre. Ja. Um, på nettet, de, har, de har jo, når de får nye maskiner eller spill så har de en datoholder för de att det for embargo då. Det är ju ja. dator så de har lov att ge information då. Kanske de har spel, kanske de spillet, spillet i en ugel, två ugor, men det är inte de, de lov att skriva om det för innan vi ja. startar då. Da. Så det är någon dator jag säkert altså, går vidare då. Jag vet inte vad det kommer att hända på podcassten men um, alle alla har lov att skriva en kaforhandsvisning um, preview blir väl eh ja. uh, från 23 februari. Så säg hur ska det det i morgen ah, Ja, i morgen, ja, ok Det blir jo mm. bare en preview da eh, Og fra 1. mars Så har de lov å en fullstendig oversikt og anmeldelse Av selve Switchen da For alle spill For noen nettsider og spilaviser ja. Har jo En Switch nå De, har de må mm. jo det de, de, holder på, de holder den i hånden nå Og, og legemann ja. og alt mulig da uh, Og Og um vi har jo sett at noen folk eh, har fått tag i den allerede og lest opp en YouTube-video, mm. og då såg med menysystemet. Eh, ja, ja. Har du kommentarer til menysystemet her? Jeg så veldig... Eh, ikke noen Nintendo ut. Det var veldig raske menysystemer i forhold det jeg hadde før da. Så... Ja, jeg er dessverre... Ja, jeg er imponert i, i, i Nintendo-standard. Kan jo ikke bli verre det Wii U'en var da. Um, ja, altså. så, så lenge de følger, så lenge de, så lenge de er veldig responsiv og sånt, og så, så så det veldig, ja, veldig enkelt minimalistisk ut. Jeg synes det så mm. greit ut, jeg. Det, det var minimalistisk, veldig kvitt selvfølgelig Litt sånn ja. Apple-aktig ja. Du kan velge mørkt da Du kan faktisk velge mørke Ja, du kan velge tema Som ja. jeg tipper blir noe Du kan kjøpe hvis du vil Ha Mario-tema mm. eh, Eller de del ut rundt juletider Så det Yoshi-tema og f 0 ja. Og Smash og jædde yeah, yeah. jædde ja. Det kan de tjene litt penger på ja. eh, Kjøre konkurranse der eh, Av det jeg så på menyen Så var det også eh, En e-butikk Som ja. var liksom det de var veldig lett Du så ut som det var lett å hoppe in og ut Av disse forskjellige menyene ja. um, Og det er bra For det har jeg savnet i disse andre konsolen Det var liksom så tidkrevende Hvis du skulle inn i en butikk Eller en annen ny så måtte du liksom vente bling, bling, uh, Og du så liksom ja, bling, bling. Hva faen er det for noe? Uh, så det, det, det, det ser, synes jeg ser bra ut uh -huh. Det var en sånn at du kunne autojustere lysstyrken Sette den i flymodus selvfølgelig For du skal ta denne med den på et fly oh. uh, Og så var det sånn uh, foreldrekontroll du kan, Som du kan styre via en app på mobilen Sånn at uh, switchen blir låst i så og så mange timer uh, Sånn at foreldre kan følge med på hvor mye denne maskinen blir spilt og hva spill som blir spilt uh, Og at visse voksenspill På en måte ikke blir tillatt Å bli spilt på denne maskinen uh, Det synes jeg faktisk er en uh, bra ting for, uh, for Foreldre som vokser opp med en liten unge nå. En Som sier en femåring skal ikke spille Call of Duty ja, ja. Uh, Så då synes jeg det er greit at Foreldre kan ha litt innsikt i Hva ungen holder på med Øhm mm. um, kan du snakke litt om uh, harddisk-plassen også, da? Ja, altså, jeg vet ikke om du har noen kommentarer på selve grafikkortet. Jeg har ikke så mye peiling med dette. Nei, jeg er ikke sånn super ekspert selv, da, men uh, som jeg forstår det, så tror ikke jeg ikke den er... Jeg vet ikke om det er før i praksis, praksis da, før de begynner å vise litt mer sånn grafikk eller uh, ressurskrevende spill, da. Men uh, det er jo en... Den, når du gjør en sånn Maskinsolid som så det Så tror jeg det er veldig um, Det er så realistisk å forvente En uh, Playstation 4 eller Xbox 1 kraftig nei, nei, nei, nei Så hvis jeg forstår det Jeg lester så er det en uh, Det er bedre Enn en uh, Wii U Men uh, betraktelig mye Mindre kraftig enn en Xbox 1 Sånn ligger mellom der da Mhm og det är ju så värst for en handhållt. Nej, det är ju inte det. Ehm um, på 1.9 GHz. Jag vet inte vad de säger med Nokia. Nej, det säger inte mycket med. Ytelse. Uh, ja. men han ska kunna ha upplösningen på 12 1280 i gång 720. Ja, det var det er jo HD så har du full ja. HD i 1080 då. Men det budde det är ju det budde väl då det får helt standard i mm. Det er jo helt standard Men det er jo sånn at når du setter han i doken Så skal han kunne overklokkes litt Så da kjører han i 1920-1980 ja. Hvis nok i 60 bilder i sekunde Men jeg vil tro at det er ikke konstant Nei, 60 bilder i sekunde Det der er jo Det er jo avhengig av spil Så altså, oppløsningen kan du, si, kan du si bestemt hvordan det blir da ja, det er, til, det er jo opp til utviklerne, men når det gjelder 60 bilder i sekundet, det er jo avhengig av spillet, faktisk. Mm. Ser du for deg at uh, Nintendo vil pushe på 60 bilder, eller er det ikke så viktig for dem? Jeg tror de fleste i BoEU-spillere. De, de har prøvd å gjøre det BoEU, da, så uh, jeg tror det er en prioritering for dem. De, mm. de har jo alltid sett, at for, for de er jo gameplay, det er jo det, er det viktigste av alt, da, og... Mm. Hvis du, hvis du spiller et spil, og du begynner å gå opp og ned på bildene i sekunden, så det er ikke så smooth. Og det er jo noen folk som mener at det går utover og spillingen også. Da. Jeg er jo ikke sånn perket på det der, men... Uh, når, de, når de spiller på Wii U, så har Nintendo uh, alltid prøvd å holde en konstant bilderfrekvens. Så, men breddekvensen det er jo noe som utvikler noen å bestemme selv. Oppløsningen tror jeg de kan... Uh, så gick att Det och gäng lite upp det utveckla den själv Men det är inget tvivel om att den er mycket kraftigare när du har en på dokken. Ja. Eller når den ikke dock. Det kan du säga si, eh, ganska bestämt då. Eh, så kommer vi det här disken som du kommenterade i. Eh den inbyggda er på 32 GB. Ja. Men så må man måste dra lite ifrån meny eller själve iOS:en och eh, operativsystemet. Så du gänstår, då gänstår 29,5 gigabyte. Eh, om jag har fått vidare lite stålsen på disse spel som kan laddas ner eh ifrån butiken. Eh, vad visst du köper ett spel på en kassett eller en minnesbricka, så skal du släppa installere något har hört. Eh, och alle spel tror jag som finns i på minne på, på et, eh, minnekort, de skal också kunna laddas ner. Uh, og då varierer de i størrelse fra en GB Og den største som kommer ved lansering er på 32 GB Som betyr at du kanske kan leste det ned Uden å ha et minnekort Ja, akkurat uh, altså, Og det var, jeg tror det var typen Dragon Quest eller noe sånt Ja, det var uh, Dragon Quest uh, Heroes uh, uh, Og, og den Breath of Wild ligger på midt i mellom 15 GB Mm. Så Nej, det er et veldig lite kjøleskab <laughs> Det er ikke stort du Det er sånn at du må regne mer at du skal kjøpe en ekstra minnekort I tillegg til å kjøpe maskinen da Ja, ja jeg tror de, de den, den funker jo ikke. Om ikke du vil bytte ut spill, slette, leste ned, slette, leste ned, Konstant Så mm. må du kjøpe minnekort eh, ja. Og det blir for tusen extra. Avhengig av størrelse? Ja, avhengig av størrelse sånt, og sånt. Mm. Tingene er at jeg skjønner jo det på grunn av at uh, de ser det som en litt bærebar maskin også, og du kan ikke ha en harddisk inne der som um, de, de harddiskene som er lagt, som ikke er SSD, er jo egentlig, en, um, han spinner rundt på en disk da, mekaniske mm. greier, og det kan ikke du har på en... Uh, Kanskje en håndhold på den, på den lille størrelsen da. Vi snakker mm. med en tablet som er mye mindre enn en bærebar PC. Det går greit på en bærebar PC som er litt mer robust og stor, da, men denne, denne jo er jo på størrelse på, på en tablet. Mm. Og så har den 4 GB med minne, arbeidsminne. Som er, uh. Ja, det er mye mindre enn det PlayStation 4 og Xbox One ja. har men förhoppningsvis är det nog. <laughs> ja, så altså, det nog det säkert nog Nintendo när de ju utvecklar sina egna spel, men jag är lite mer skeptisk når, når de tredje part, de stora tredje parterna för Activision eller Blizzard eller SquareSoft nu delar get spel för den current, uh, eller den current generation nå som uh, som som, har, som leger med 8 GB RAM istället för för exempel. Mm og de skal skalere ned til fire ja det kan jeg, jeg vet ikke faktisk ikke så hvordan det er der, altså. om om de, de tredje partene gidder å gjøre det arbeidet for mm. de må jo tenke på skal, skal vi gjøre det arbeidet og de må jo tenke på kosten return of, in, uh, return of investment skal vi investere ja. på å jobbe så mye med det hvis ikke de selger så veldig bra på Nintendo-maskinen ja. Så jeg tror vi får litt mer bedre bilde på det om, om cirka ett år, om de store treiepartene, om de gidder å porte for eksempel Call of Duty eller Battlefield eller noe sånt over. Mm. Um, siden vi snakket om treiepartene, så har vi fått vite at EA sa offisielt at FIFA... Uh, det dere skal få uh, på Switchen Er FIFA 18 Og uh, det skal være En version som kan konkurrere På linje med Xbox 1 og Playstation 4 uh, jeg, tror, jeg vet ikke om de sa Det var akkurat likt Men jeg fikk inntrykket Av at uh, uh, Det skal ikke være en sånn En, sånn, noe, en sånn Liden lillebror Ja så gjorde med Wii U'en Der de uh, egentlig lanserte Forrige års FIFA på han Og mm. bare Rebrandet det til Og Vi Bare ga det navnet så, så Ja De ga navnet han, han var bare Current FIFA i navnet For å være mm. Det Det synes det er litt kjipt Når Nintendo-maskinen På en måte På grunn av Maskinvarebegrensninger Skal få liksom en sånn En Dridversjon Av mm. moderne spel. Så jeg håper virkelig at Selv om grafiken Ikke er like bra Så skal du, liksom, du ha like mange muligheter I FIFA 18 på Switchen Som på uh, Xbox 1 versjon Altså alle lagene skal være der uh, Og liksom Alle funksjonene skal være der um, altså, ja, ja. Kutt, ned, kutt ned på grafiken, Ja, men ikke på Uh, kan du si, menysystemet og, og, og spilmekanikken ja, ja, ja mm. det, det, hva, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er ikke i tvil om at de kommer til å gi en uh, i, det, i en FIFA som her har like mye sånn features, og, features som uh, Xbox One Playstation 4 men det kan likevel bruke grafiken som er <laughs> som er forrige generasjon, det kan de jo ja mm. Men FIFA er jo FIFA, og FIFA selger ja, ja. det, det, altså, ja, ja. det, det er ikke en stor risiko For EA å gjøre dette det er litt litt, men, Jeg er litt veskelig på alle plattformer ja. Men for andre Spillutviklere så kan de nøla litt og, og de venter sikkert med å Kaste seg ut i Switch På sengen for se om Om det virkelig er, det er Etter spørsel mm. Etter trepartspill eh, yeah. um, for, for det publikum med det er Call of Duty og Battlefield-publikummet uh, der, de spiller, jo, de spiller på Xbox 1 eller Playstation 4 eller PC-en, vet du. Mm. Det er det du tenker på når de spiller. De spiller. Mm. Ja, ja. Grete okay, i Switchen i hvert fall. Så, uh, har jo, jeg, det er jo faktisk en som jeg jobber med. Um, jeg jobber ikke med mer med nå, da, men han skulle jo kjøre bare Switchen på launchen da. Så kanskje jeg kan mm. får en liten blikk Det kommer den tiden. Ja, du får den vis Får du Klodine i den här och så får du ge oss lite sån eh uh, tillbakemelding och lite sånn, uh, vurdering på vad du syns och har den i honom. Ja. Ehm Jag behöver se Lena då. Ja, förhållandevis. Varför dig? han och där ge det. På uh, Supertech. Og jeg hørte det aldri, fordi <laughs> ja. jeg skal liksom ikke vide om sånne ting. <laughs> men ja, jeg, jeg, jeg, er veldig, jeg er veldig spent på den kontrollen når du holder den på tversen, om stor den er. Jeg har jo ikke store fingre, ingenting, gøtt du. Jeg tror mm -hmm. for meg så går det greit, men det ser jo litt sånn knodet ut. Ja, og ja, det glemte du jo å si at hvis du skal ha... Du må jo kjøpe et tillegg sånne, sånne hatter på disse joy con hvis du må det. Hatter? Hæ? Ja, ja al altså... For å gjøre kontrollen litt rundere Og ja. for å få disse skulderknappene til å være litt høyere, ja. Så kan du kjøpe en sånn en Ding som du setter opp på Joy-Con ja. eh, Og så får han en, Et sånn, uh, hal sånn Armbånd som du kan feste rundt eh, Og skulderknappen Blir betrekkelig hevet Og den er liksom mye ja. er komfortabel å holde Jeg, jeg, sitter, jeg sitter Du må klikke ja. den inn da Ja, du, den klikker du in. Så mm. noen ting du kan kjøpe <laughs> hvis du eh, Ikke har till sidan ekonomin. Rätt från uh, Apple uh, Apple-bugarna härna köper massa tilläggsting den. Mm. Men sen vi med snackade lite om spel här så fan fantasy utvecklarna sa att eh Final Fantasy 15 uh, det kan nog bara glömmas. Det känner jag god. Ja, ja, ja. Uh, men 14 i kan være aktuell Og det var en online version av dette Final Fantasy universum. Uh, Och det, det spelet var på förriga generation. Va skit det? Eh uh, nice. Ja, ok, la meg, la meg sjekke fort, nei, Final Fantasy Men det som det bemerket da, var at det spillet var ikke bra egentlig, så Ja, klart Så hvem bryr seg egentlig om den kommer ut? Final Fantasy 14 Lanseringsstatuer, original, 20, 13 MMO er på G mig se ja, Playstation 3 eller ja. Ja. ja. PlayStation 4 också, men det är Playstation, ja, PlayStation 3 spel. PlayStation 3 eh så har den senare kommit ut på Andre maskiner. Um, men ja, om man kommer ut på på Switchen, jag vet inte om det är liksom så mycket itt spörs lite det akurat. Eh ja, okay. uh, men Breath of the Wild, det har med lid en liten god bit. Eh uh, nedladdbart Mm. Kausvis dem der. Om det er Godoi. Eh, om om tenker du på hva du får eh, i den nedre spa-pakken? Ja, den den der der. Nei, faktisk mer med, det, ja. Jeg ikke med meg helt hva du snakk om der. Eh, ah, ja. så <laughs> i du du du faktisk du betaler for. Ja. Du du det liksom, du får liksom pg på hva du betaler for. Men eh, har du lyst å fläcka ut for för uh, vet du hur hur mycket arbete jag har lagt och hur stort i de den DLC:n är förant men uh, ja det du kan ju vet ju hur priset är för Season Pass så vet du at det, det du får då 20 dollar mm. ja så det er ju mm. så mycket pengar nej det nej det är uh, god den er en frosten pizza Eller ja, ja. En eller en halv øl på byen så. Ja. Nei, det er ikke mye penger Men de har ikke gitt mye Om hva dette egentlig er for nei, nei. Det står uh, hard jeg, jeg, jeg. mode Du ja. uh, får noen kister ja. Ny story Og ny grotte Og nye utfordringer Det høres litt mer fristende ut Men det er ikke før juletiden mm. Tingen er at jeg Tjena, nu är jag spelat ett par Zelda-spel. Förstig tänker på inte både i att jag egena haft mer. Ja. Så så så det kan ju vara det att de de megaså synliga achievement eller season pass ändå. Mm. Men det är ju vi säkert på om det kommer i tid nu då we June då. Ja, det tror jeg. Jag tror det. Ja. Okej. Okay. Jag tror ju det är så länge så de, så på så att de tvingar kan alle Nintendo-kjøpere til å kjøpe Switchen liksom Switch, Bare for å i denne Du kjenner ikke Nintendo i ja. Det kan jo godt gjøre noe sånt Ja, altså. nei, det, ja Nintendo kan dra av rare ting <laughs> uh, Jeg har ikke egentlig mer å si på Switchen uh, Nei, ikke heller du? Det var litt langt mm. Men, uh, det, er, men uh, det er jo tross alt en konsol-lansering ja. Vi har ikke det så, det så mange stor. av dem Det er jo liksom kjert 4 eller 5 år mm. Men uh, da kan vi pakke Switchen uh, Vi kan skru den av Eller knippe den av og så snakker vi litt mer om Nintendos rare markedsføring. For uh, de uh, bergsaler som Nintendo samarbeider med, som distribuerer Nintendo-produkter, de sa at uh, nei, de skulle ikke mer av den NES Mini Classic'en. Uh, og hva er din uh, kommentar om det, Hei? Jeg, uh, jeg skjønte egentlig ikke helt når jeg fikk den, da jeg leser den hiten, på grunn av den, den som hakka møk, sånn at jeg ikke det. Ja, det är ju ja. de har egentligen producerat så många men disse dessa Har producerat PUBG utsåg med en gang mm. Så det är strikt i mod från nöften eller. Mhm. Mindre i alla fall om kom kom på skol i stoppa producera den. Ja. Uh, ingen av oss i Supertech redaktionen skönt det helt. Men eh uh, jag tror jag helt Nintendo eller Bergsala skönt det själv för ett par dagar inte på. Så sa de stik motsatt. Nej. Nintendo NES Classic er ikke død, og skal fortsatt, de skal fortsette produsere den sånn at alle som vil ha en skal få en. Um, det kan jo mene at alle de som har forhåndspesiellt, de får en, og sitter ja. med det, så <laughs> slutter de, ja. kutter de nuen. Veldig, veldig rar, kan du si, kommunikasjon der. Mm. Uh, og jeg vet ikke helt hva jeg skal tro, men Uh, ehm tror kanske de de de har ju mycket fokus på switching och så kanske detta med Nest Mini i produktionen inte är liksom helt prioriterat och det hamnar lite liksom i bakglaset. Uh, men det är i alla fall bra att de som har lust på en Skal få en. Ja. Ehm uh, kan jo en och så han kan ju ja. snacka om den när han uh, kommer i nästa gång. Mm, det är man ju. Eh en annan nyhet som ni ni med snacka om ting som er blitt kansellerat. Uh, Scalebound det er jo en gammal nyhet Men uh, Scalebound som har, hadde vært Veldig lenge utviklet På Xbox 1 Blei Ut av intet Droppet og kanselert um, Som var jo trist for alle som hållt på Og utviklet det um, Har du noen spekulasjon Om hvorfor noe så drastisk ble gjort her? Egentlig ikke uh, Ja Det så jo så seg ferdig ut uh, I hvert fall det lille klippet på E3 ja, det spillet, det var ikke et så lite spill heller. Det er greit det når... Jeg tror de, de har jo investert en del penger, vel, jeg tror, i det spillet. Og, ja. og han som lagde spillet er jo kjent, ganske kjent, det da. Han lagde jo Devil May Cry-serien, hvis jeg ikke husker riktig. Ja, var det ikke? Ja, og det er Platinum Games, da. Så, mm -hmm. Men dette, dette er jo et prosjekt som egentlig, uh, han, um, så Microsoft har... Um, det har jo betalt en del av det som jeg har forstått det det er jo um, ja, det, er, det ligger under Microsoft Studios mm -hmm. så um, det er jo et uh, det må jo ha skjedd noe internt der Microsoft så at det, det var ikke verdt å gi mm -hmm. men uh, tingene i at det spillet var jo så er ikke, den hadde kommet så langt frem i utviklingen at uh, um, Jeg skjønner ikke hvorfor de kanceler den Nej, det må ha skjedd Det skjer da, det. jo av og til da Ja Ikke, så, ikke ofte heldigvis Nej Men det er som synd når du ser et spil Og det er sikkert mange som hadde gledet seg til det mm. Ikke sånn supermange Men det er en del som hadde sett på demoen Og spilte ja. på E3 og syntes at Ja, dette er så gøy Og så var det 4-player ja. samarbeidsmodus ja, det de, de viser jo B3 også Og mm. uh, det er jo en sånn Det en sånn Det er jo en en action-spill uh, A la Dem Cry da mm. Det er jo en uh, Og han som har lagt spillet Er jo kjent for akkurat det spillet det jo, Han har jo en del fans også Og denne skjønnen der er jo Det er noen fans Det er noen fans av den skjønnen da Så mm. Jeg synes det, det kommer litt av tjokk At det de kanselerte den da Ja men, ja, men jeg kan ikke spekulere Hva som skjer internt i Microsoft Nei, vi får muligens videre Om et par år når, Hvis liksom klausulen forsvinner Eller noen faktisk mm. Glepper ut av en eller en Mån, hvorfor Hva som skjedde i kulissen ja. Men vi skal snakke Veldig kort om spel som faktisk har klart å komme ut I januar og februar Og det har med veldig mange gode spill, så jeg må si det er et bra tidspunkt å være en gamer på. For du kan spela Resident Evil 7, som var veldig bra. Horizon Zero Dawn kom ut, som var väldigt bra. For Honor også var faktisk veldig bra, som overrasket meg. Sniper Elite 4 også har og fått god kritikk. Dirt Rally har veldig bra bilspill. Og Nio, eh, som skal være liksom, og sånn god gammeldags banker deg i trynet, med en veldig givende spil samtidig. Uh, så her er det mye snadder å, å spille frem mot Mars. Uh, Nio er jo, uh, når man nevnte Scalebound, så de som syntes det var trist at Scalebound ble ganske lert. Det er jo Nio i den samme duren som Ninja Gaiden og der med mm. Krider, så det er en... Mm. Uh, hvis du ikke stu, så frem til Scalebound, så kan du prøve Nio? Ja, det kan være et bra substitutt ja. uh, For uh, folk har liksom skrøydet veldig av Nio Selv om det ikke er helt min sjanger Så uh, har de sagt at, uh, at Det er bare på PlayStation 4 dessverre <laughs> Så det er ikke synd for Xbox-spillere Men uh, de sier Kampsystemet der synes jeg er bra Og synes jeg er dypt ja. uh, Så so det er jo noe å, Og liksom De kan bruke veldig mye tid I Nio Samtidig Resident Evil 7 Overrasker veldig mange Ved å være et Veldig bra uh, Skreksspill uh, Som på en måte Har tilført uh, Spilserien Nytt liv Nytt blod Redd og slett Ja nei, uh, Jeg har jeg sett mange video på Youtube Der folk Pisser i bukser Siden det er så skremmende Skal <går> du ikke kjøpe På PC-en då uh, Nei Jeg tror ikke det, altså. det Det ser Så skremmende ut At, at Jeg vet ikke om jeg hadde Tør det, rett og slett uh, ja. Muligens, jeg det Med andre ved siden av meg Men sitte alene, for meg selv uh, Glem det, bare glem det liksom. uh. Det er jo uh, Resident Evil 4 Var jo en av mine favoritspiller i omtiden, faktisk mm. det, det er jo hva jeg nevner Det, det er, jeg er stor fan av Resident Evil 4 Femmen og seksen har ikke jeg spilt mm. Men uh, Så sier jeg det, så var Resident Evil Den gikk jo tilbake til det Resident Evil ener i, du ser fra første person da. Ja. Og det folk likte da. Eh, veldig, veldig bra. Ja, veldig bra, ja. Ja, ja, veldig bra. Ja, veldig bra at de, de holdt litt på denne mytologin og den verden som Resident Evil eksisterer i. Eh, mm. Samtidig som de førte det førte tilbake til røttene, som sa, i et Resident som er et hjem. Eh, I stedet for ja. å være ute i motorveien og på liksom et Kjøbesenter eller Sånn Den episke skalaen som de har Vokst frem i 5 og 6, Det har de droppet og det er nok lurt Tilbake, tilbake til huset Ja, tilbake, kom litt tilbake til huset Og disse karakterer Den familien så du slåss mot Det virker jo syndsig sånn Ja, var freaky Ja, kule og rabiate og maniske Og skremmende Welcome to the family, son det, det er noe veldig forstørrende der Ehm uh, om du mener Manson-familien Eller kanskje, kanskje, kanskje Disse slakter Massemordefamilien som finnes i USA Jeg, jeg, jeg, jeg gjorde Kim oppgave Å spelet et spil Skal du fortelle oss hvordan det ble <laughs> Ja, vi får si det til ja. uh, Vi jeg bare pålegger mye ansvar Men sånn vet Det er, ja. <laughs> er straffet for at kjenner jeg kjenner her mm. um, nå, i, nå i dag Så ble det på måte, uh, en måte En for Halo Wars 2 droppet, så vi fikk se uh, Anmelderkritikken der Og den var liksom helt grej, Men jeg tror folk hadde litt Høyere forventninger uh, Til den serien um, Så det var litt sunn Men jeg er veldig glad for at Horizon uh, Fikk bra kritikk det Veldig bra kritik. Ja, uh, det er så bra når de tør å satse på nye serier, og noe nytt og annerledes. Selv om det er et stort studio som står bak, men det er ikke så bra en oppfølger. De har skapt en ny verden her, og en kvinnelig protagonist. Så synes jeg det er bra at de har liksom fått fullført dette, og, og fått bra skår, så håper jeg at den også selger bra. For hardt arbeid skal jo belønnes. Ja, og det, det er faktisk veldig, veldig bra at du ser noe originalt noe for tider, for mm. eh, det er veldig mange av de store spilselskapene som tenker sikker intäkt og då går de for oppfølgere. Mm. En variant av Assassin's Creed eller Call of Duty eh, til jul, det er jo en bankers for eh, ja, eh, go gode salg, men å gå for en helt ny, satse på en helt ny franchise, Uh, mm. Det er ikke så mange gjør, Så dette det synes jeg var veldig bra var det jo et veldig bra spill da Det virker mm. som de utviklingene som har lagt det Det er jo Guerilla Games Det er de som har lagt De er jo kjent for um, Killzone-spill Ja, sånn Killzone-spill <laughs> Og det er jo et fullstperson uh, skydespill Som det finnes 18 varianter av Og det er veldig modig modigt modig Det er jo Vi snakker om spill her, da, Men Øhm um det fint av dig att de de gör helt nytt och sälla de fick lov det gör nu gör helt nytt och starta på en helt ny originalserie um, som det kunde lätt gå det kunde gå att Ja, altså, så det kan sig kedde med med Skullband liksom. Ja, korrekt så mm. men sergs, vi får se, og noe annet. men får säga så har det något men nu gäller kritik och anmälser och sånt så har det varit en succé föråldring. men men får säga se det, se. det, det nog mm. så har det kommit då. Även det även det är shit det borde inte vara något viktigt då. Det är ju kvaliteten på spelet som syns sist sveksens viktig då. Just som mm. sån det. Och till kommande måne så har man självklart lansering av Switchin, med lansering av Breath of the Wild. Uh, Mass Effect Andromeda Så uh, det er mye se frem til uh, Og det er selvfølgelig mye bra å spille akkurat nå uh, Helt på slutten av nyhetsseksjonen nå Så skal jeg bare nevne noen uh, Nyheter eller Nyinvinninger som du såg på Consumer Electronics Show som var en stund siden Men uh, Det er litt spennende å se Hva som ligger litt lenger fremme i tid Om et par år som kan bli alde man sier Og det er dette med tv som er lige tynne som et uh, kreditkort uh, mm. som du kan feste på på eh uh, väggen. Ehm uh, Och tänk dig en altså, tv-skärmen er lige fleksibel som et ark uh, ja. som og du ruller. kan bara liksom ta med under armen och så. Ja, jag vill så vill jag se på tv på den väggen så bara kläskar ja. den på. Uh, du rullar, du rullar bara så legger ni i sekken din, så tar ja. den så med dig. Ja. Uh, det er väldigt spännande og väldigt kul att tänka på att uh, at eh tv som folk har tänkt på som en liksom en fast uh, møbel som man må så et ställe blir plötsligt en sån mobil ting som kan kan liksom være hvor som helst. Det jeg tror det ger liksom en liten annan ehm um, dynamik. I hvordan du skal se ut til Du kan jo kaste den på taget hvis du vil Så har du TV i dag Ja, det, jeg, jeg tenker nå at du i sengen Og så bare limer du den på taget Ja, sant Så uten at du er redd for at den skal Tige de TV skal Tre på deg midt på nofter, liksom Ja <laughs> På showet så så du også kabelløs VR Som har vært Et hinder for mange spillutviklere Eller Softer har utviklet at folk føler at du er så kablet fast. Eh, ja. Men det skal nå utvikle, eller det var en prototyp av VR-briller og handsker som på en måte fungerte trådløst. Eller okay. så var det koblet til på en måte et, en ryggsekt Så du var liksom fri. Ok. Eh, som er jo også liksom, vi håper jo til slutt at VR-en er kabelløs. For det er en stort hinder nå. du kan liksom gå du vil, for til slut så blir du rykket tilbake av virkeligheten som i en kabel Jeg ser for meg bare den protonpacking som Ghostbusters har jeg. <laughs> Ja, jeg håper ikke ha på deg sånn så 10 sånn, på ryggen sånn, ja. uh, Så har du ut briller på, liksom bare går du rundt der mm. du, sånn, du kjøper deg sånn Ghostbusters kjeladress så går runt rundt med den der VR-greiene <laughs> ja. Du trenger nok, jeg, du, jeg tror du trenger liksom en litt sånn eller treningsklær <laughs> hvis du skal begynne <laughs> ja. å springe og svette og liksom gå på ur äventyr i VR eh utan begränsningar kan jag säga. Si. Ja. Mm. Og, eh, en siste ting som jag så på det showet som jag tyckte var lite sån extremt var en laptop som eh, du på mode vippa upp som vanligt men så drog du ut eh, en två extra skärmar på kvar sida. Okej. Okay. Så då har du liksom en gaming laptop med tre skärmar då. Ja, jeg, må, jeg må kikke på det der <laughs> For det er liksom så ekstremt Har laptopene blitt Gaming-laptop At du kan nå ha tre skjermer med deg Og jeg vil ikke si den denne maskinen er så veldig bærbar Han er flyttbar som Joachim ville sagt uh, Han er sikkert tung og dyr som faen Men for de som virkelig går inn For dette med å spille uh, Hvor som helst Hvor som helst, ja. Ja, så, så er jo dette liksom en kjekk ting da Razer, hva sa du Ja Razer, det er fra Razer Det er vel ikke Razer, ja Ja, dette, dette må være en slager når du sitter i biblioteket og uh, studerer Sitte med en sånn sidemann på siden av skal jeg skal prøve å lese Så bare flekker den med, i midten og så bare tar du skjermen ut på siden av det ja, sånn, Den tar mye plass Du er ikke veldig, uh, kan du si anonym hvis du begynner å spille med en <laughs> <Ja>. sånn? <laughs> Razer Project Battery. Tre kjermers uh, laptop, ja. ja. Det verste er ja. hvis du bare du flekker den opp der, så, bare, så, så, så, så tar du opp og skriver noe på Excel i stedet for. Eller har du noe ja, så mye data og mye, tall du kapp, kunne cruncha. Så skal med med du bare på Excel. <laughs> Tri Excel-arker på siden av hverandre Ja, ja. ja Ja Nei, det er bra um, Det er også slut en liten godbit For folk som er glad i tv-serier Så skal det komme en Castlevania tv-serie Via Netflix Og så skal det komme Costume Quest TV-serie via Amazon Prime Begge to er animasjonsserier Ah, animasjon, sier jeg? Ja. Ok, ok. Mm. Jeg var redd, liksom, det skal være sånn lavbudgetts-tv-serie, vet du, så da, mm. da blir det billige kostymer og... <laughs> Nei, vi har sett mye rart i uh, lavbudgetts-serier, og det, var, det, det, det jeg tror jeg det beste jeg kunne gjort med Castlevania er animasjon, uh, for det passer veldig bra til till på den stilen grafisk som är existerar i spel och med växte upp på 90-talet. Ja, liksom, okay, når, når du kan då när du när du nämner La Budgets uh, serie. Så för mig uh, med Castlevania serien då den hör stilen. Det hade har fulla effekter och sånt. <laughs> det hade inte rättfärdigt gjort den gula serien som Castlevania er Hvis det hade dukt upp i sån Fretex-kostymer Og skuespillere som men den Kommer so de fra Rema 1000 liksom <laughs> Med Kevin Sorbo der Ja, Kevin Sorbo, hei, respekt til Kevin Sorbo altså, Men nei uh, Så so det kan bli bra uh, ja. Nå som Konami Liksom bare drider den lang I sine spelserier, Så kan det jo være kjekt Og muligvis se det hey, i hey. De tjener jo grym på kinko-spillene Siden uh, ja <laughs> Nei, de uh, gjør som de vil Selv om det er litt drit for oss Som er glad i serien uh, De er et spilselskap Og de tenker bare på profit til slutt mm. uh, Men uh, vi skal nok snakke i god En god del om Konami og uh, Hideo Kojima og Metal Gear Solid I en senere episode For jeg har planlagt En uh, solid uh, tirade der altså, For å si det sånn Nei, Du er jo fan av Metal Gear Solid-serien ja. Så altså. Men jeg jeg, ja, tror ikke vi har mer å si på nyheter, det har gått en god halvtime nå, så uh, det mer enn det, men uh, da er det uh, dem vi har å si. og så hopper med vi fint videre til, ja, kanskje, kanskje vi skal se litt på tilbud. Hei, hei, hallo, hallo, og velkommen tilbake til For de Nadige, der vi skal se litt på gode tilbud. Um, dessverre så er dette opptak nummer to, fordi jeg klarte å ødelegge første opptak, så, men det betyr at vi kan inkludere litt flere gode tilbud. Ja, men det? Jeg tenker ikke å nevne det da, lytter du? Eh, nei, det var for å oppdatere våre lyttere, og, men da kan vi gå rett på sag, og for de som eier Sony-maskiner, så kan jag kolla och ladda ner Little Big Planet 3 som är ett uh, råbra plattformsspel Der du kan lagra din egen brädd och dela med andra. Uh, har du uh, har du spilt det och i? Nej, väll jag har spelat lite av toen uh, okay. Men det, det er det är liksom sånn väldigt sån fysikbaserat. Okej. Okay. Um, Att uh, at, at du du lagrar din egen brädd så det är väldigt ger dig frihet. Det ja. är ja, det er sånn realistisk eh, fysikk så. Så Ja, så du må dytta på klosser Og få ting ja. til å falle Og, og hop hopping også, den er veldig eh, Veldig fysikkbasert Ja Problemet er, er, er det er sånne spil Er de mer gøy enn for eksempel Mario Som er ikke Du kan si veldig realistisk Ja, altså, ja det, er, det er litt ulik Tinnærming i dette med plattforming eh, ja. Mario har jo kattedrakter Og sopp og flammer liksom Ja jeg er litt usikker på hva Sackboy-dukkene liksom, kan gjøre <laughs> ja. ja, det var bare en uh, egentlig på grund egentlig Det var et, et skydespill for lenge siden um, På PC Der uh, de skulle gjøre det så realistisk som mulig Det er et spil, like Trespasser Husker du mm -hmm. Hust nei, du, det har jeg aldri... Uh, nei, hvis hus, du på øh, Google oppser det er en uh, gang, sånn skidespill fra 90 tal på PC uh, ja, som der, ja, som er 90-tallet der, ja Hvis vi skal se, trespasser Ja, jeg mener, husker det da uh, Problemet med det spillet, det er uh, han som lagt det, eller film de Fikk han som lagt det, de skulle gjøre egentlig alt Så det var superrealistisk fysikk og... Ja, shading och rörelse när man vill gå, lyfta boxar sånt då. Problemet var at uh, det var <laughs> det var otroligt drit. Det var realistiskt, realistisk, så var det faktiskt väldigt frustrerande att spela det, säger jag. De. Mm. Så I think you about det. Bare, de, uh, det finns nog som är hette för realistisk alltså. Ja, det är det jag säger då. Som har ju uh, är du kan godt säga si at uh, Mario bara får spela kanske mindre realistisk än en uh, men hva er mm. de er mest gøy for å spille? Mm. Ja Dere og Playstation 4 Eier får bare legge det på køen Jeg legger ikke ut mailen min De kommer til med sende meg haten min øh. de, de er jo flinke spilskapere De som lagde det, ja, ja, ja, ja. Dette, øh, det, men det Men jeg vet ikke om De, de har lagt noe mye i de siste Nei, de holder ju på å lage, det er mediemolekul. Nå holder de på å lage det der dreamspillet, det er det kalles folk. Det er et veldig sånn... Det er jo akkurat som, som, det samme som du skal lage... Ja, du skal kunne lage en drøm, liksom, eller lage. eller lage... lage et spil. Ja. Det er faktisk... Nå skikker Ja, det er du lurer på om du starter, kommer kom det rett uh, litt utfordrende natt, ikke sekensen din, men Du jeg ikke forstår så starter du med en lage, du har som liksom en liten Play-Doh eller uh, Play-Doh stykke. Mm -hmm. du liksom, du kan modellere ting. Så kan du lage mm -hmm. alle slags mulige spil ut fra alle modellene som du lager. Mm -hmm. Du er rett og slett en, en creative uh, game creator helt forbådende av. Men det har gjort så, mm. sånn at det ikke er for vanskelig å gjøre det heller For de, jeg tror mediemålkul har alltid vært at barrieren skal være veldig enkel å komme in i Så det er som en lille big planet yeah. mm. Ja Ja, uh, og den ser ut til å... Det er det å si utvikling, det er ikke <laughs> Ja, still alive står det bare, beta <laughs> kommer muligens i 2017 yeah. Men uh, ja, jeg tror det blir bra i hvert fall ja, Passert, de har høye emisjoner, uten ja, tvil Ja, de er okay, anyways, er det bare indiespill som er ute på salg nå, Eller på Playstation 4? Jeg vet ikke hva neste på liste, eller de andre spiller Not a Hero Det er et mm. indiespill Nela Spart, det er sånn pixel-inspirert Det er å mm. spille en type Tropedo, tror jeg, som jobber for Mafia nå Jeg tror det er sånn hektisk Løp- og skytspill Okay. I sånn god gammeldags uh, stil mm. uh, Som kan være gøy Sikkert uh, Jeg er jo sikker på Han melder uh, Skåren på disse spilene Men Siden gratis Så er det jo greit å prøve ut Ja det er jo gratis På klar. Playstation 3 Så kan du også ned uh, Starwall og Anna Jeg har ingen peiling på uh, Og på Vita Med Crossbuy på Playstation 4 uh, Så er det også Ninja Senki DX Og Torque L jeg har ikke uh, <laughs> Men så må vi bare hoppe Glatt over til Games of Gold uh, Og i februar Så kan Xbox One Spillere laste ned Lovers in a dangerous space time uh, Og det ser ut som en veldig kjekt uh, Samarbeidsspill uh, Det å du spille liksom noen små uh, Det er noen organismer Inni en type bakter Eller i en celle Uh, og så må du liksom fly rundt i en, mm -hmm. uh, en biologisk kropp Og samarbeide, liksom du må bevege deg fra etasje til etasje i dette Det er jo et romskib egentlig uh, Men så må dere bevege på spager og uh, liksom få den seg, Samtidig som dere skyder på kanoner Og mm. jeg, jeg, jeg tror det hektisk, men jeg tror det er veldig kjekt også det, det er fire, mm. fire ble jeg opp? Jeg det, det startet med to Men så, mm. kom, så oppgraderte vi det til fire til slutt da så jeg tror det en veldig kjekt Det ligner litt på Affordable Space Adventure Som vi prøvde på Wii U Men jeg tror selve settingen er veldig kjekt Siden det er liksom biologisk Og det er bakterier Og det er liksom eh, Væsker Og mikrober og Litt sånn unik setting da Som gjør det veldig søtt Det ser veldig og unikt ut ja Mm. Så det var liksom väldigt mycket som sånn retrofärger då. Eh, hur hur skulle du exempel på bilder? Det skulle jag skulle beskriva det. Ehm. Väldigt neonfärger i enkel grafik. Det är inte sånt detaljerat och det är minimum slags tecknade filmer eller några idéer du har ändå för vi mm. eh, lyfter oss gör lite bakbilder av det. Mm, jag tror det vände vart att keka ut. Ja, Visst du har en Xbox 1. Um, i tillägg så kan också och ladda ner Project Cars som är ett bra bilspel uh, i förra månaden. Ehm um, och de som har fortsatt ha en Xbox 360, så kan man gå och ladda ner Force Unleashed som är ett Star Wars-spel då uh, som var helt grejt och ger dig kicke verktyg för att kunna liksom leka med den kraften då. Du kan slenge folk i vegger, du kan slenge liksom, kasser på dem. Det er en interessant sånn, fysik in i spillet som kan være litt løyen, tror jeg. Mm. Det at du liksom kaster folk til siden og bruge kasser som skjold, og samtidig så, altså det, det, det er liksom en sandkasseverden. Det, det er en treepersons, øh, det er en treepersons, øh, ja, Adventure-spill, da. Ja, a, -la, ja. a la Uncharted, bare. Ja. Ja, du Sant. går inn, uh, den, uh, ikke korridorer akkurat, det er ikke en open-world-treier personlig. Nei, nei. Du går inn i uh, en narrativ ned i korridorer, da. Det, det er en historie du følger, og, ja. og, og uh, på en måte, jeg tror det som er kjekt med spillet, er jo litt at det er Star Wars, men også er ja. disse du får. Altså, force lightning, ly, ja. og push, og pull, og uh, jeg tror du kan bare handle disse... Stormtropper som fyller dere egentlig eh, ja. Men det er den rå kraften du har Som gjør deg kanskje litt sånn Maktsyg og gjør det gøy da Ja hvis du har alltid lyst Å være en sånn stas uh, Karakter med, med Med The Force Så kan det være du sjekker ut da mm. Og jeg tror du, det er litt sånn rollespill Du kan velge kraftene ja, ja. du skal opprødere Og du kan velge litt om du skal være på den gode eller dårlige siden jo, ja. eh, Men jeg tror det er veldig milderdige Mm. Um, ellers så er det jo tilbud både på uh, Xbox-butikken uh, online Og på Playstation online På Xbox kan du for eksempel kjøpe den nye Forza uh, til halv pris Eller den nye Call of Duty til 30% av uh, Og så ganske gode tilbud på Playstation-butikken også mm. Så det virker som det, det tar ganske kort tid Eh, fra å være fullpris i butikk Til rabattert pris online mm -hmm. mm. Okay. Og det er jo greit for folk som har harddisk Når de, den er på 500 GB eller 1 TB Så er det bare å fylle opp kjøleskapet si, Med god ja. tilbud Kjøleskapet, ja mm. Denne analogien Er det det kalles? Analogy <laughs> Ja, ja den Hvem er det du sa? Var det Reggie? Det var Reggie, ja. <går> når når harddisken til Wien var så liten, vet du. Ja. Jeg ser på meg der, der står der med mørke stemmen som sier sånn Du tenker på det som et kjøleskap. Kjøleskap. Du tar noe ut av Ja. Og så putter du in annet inn, og spiser ja, det, og så putter du noe annet inn, og så må du bare tømme det innimellom. Ja. Nei, fy faen. Det blir jo sånn med switchen også, da. Det er sånn det blir å si en del så liten det er sløs å kjøpe et stort kjøleskap der du har plass til alt er... Ja, eller så kjøper du et jævlig stort kjøleskap Men det koster jo peng <laughs> <Ja>. <laughs> um, Og til slutt uh, Elkjøp uh, Har litt tilbud uh, For eksempel hvis du har ventet litt Med å spille Watch Dogs 2 Og Mafia 3 Så koster de rundt 200 kroner da. Det tok ikke lang tid det Nei, det tok ikke lang tid, men det var jo også <laughs> spill som var litt liksom sånn helt ok yeah. uh, Så jeg tror etterspørselen mitt er at de har gått uh, betraktelig ned Og det ble sikkert kjøpte inn i et stort kvantum Og så er det ingen som har det, så nå må ja. jeg prøve å dumpe jeg, jeg, jeg, jeg, jeg mener at jeg, jeg sitter ganske ofte nå Er det sånn at L-kjøper og L-kjøper inn for mye av de derne spillene der? Så de, de det, tror det kommer til ja. å selge mye, men de som kjøper alt for mye av de spillene, så må de bare bli kvitt. Mm. Det, det var jo mye, kan du si, opphausing om mm. disse to spillene, ja. og høyere forventninger, og så var det sånn helt greit. Så, nei, det, sånn går det. Men det er også et tøft marked i forhold til, kan du si, det å vær i overaktuell på spill, in, i e Det er ikke plass til mange på toppen. Eh, og nå er det jo snakket alle om Resident Evil, Horizon Zero ja. Dawn, Mass Effect kommer snart, Switchen kommer snart. Og Cam geht durch over Watch Dogs 2 da? og Cam geht durch over Mafia 3. De er ja. med prisen betraktelig. Det er så er at det det skjer så fort, vet du. Mm. Uh, det kommer alltid det store neste, vet du. Bang bang. Så, så hvis Watch Dogs 2 Jeg tr tror folk er mer påvirket av Anmeldelsen enn du tror altså. For Watch Dogs 2 eh, eller, Og til Mafia 3 Folk følte kanskje det var ikke eh, var Ikke nødvendig De kjøpte opp dag 1 Og da vet de at spillet blir bli litt billigere om et par måneder mm. Og så venter de bare Det er jo fint for folk som meg Som eh, ja, gidder ja, å vente Du, liksom. du er jo eh, kanskje først i køen Ja Eh te väntar? Ja. Ja, ja, jag är en egen väntar på det har lite modet men, ja. men det det är inte ofta jag kör spel på lansering. Just det. Nej. Okej. Och och som tidigare sagt så blir det inte det blir inte Breath of Wild på lansering för mig. Så så jag kan bara vänta lite grann. Ja, ja, ingen problem. För att hålla mig Spoiler setter det jo i Røpelser hei eh. <laughs> Men eh, for, det, det sier, Du blir ju lett distra Jeg bare lider altså, Som jeg sa at, Du blir Du kan lett bli Distrahet av andre spiller Og da føles kanskje ikke Det der for eksempel uh, Breath of the Wilds Så viktig Når du har andre mm. spiller Spiller da mm. Ja mm. Og uten tvil De spiller som kommer ut Er jo kjempebra ja. Jeg er sikker på at Breath of the Wild Er bedre enn de spiller Som på en måte Er i køen min nå. Yeah. Men uh, jeg, ikke, jeg synes alle spel bør få en sjans uh, Ja, godt Du diskriminerer og, og, ikke eh, Nei, jeg diskriminerer ikke Jeg er en veldig sånn åpen og uh, rettferdig fyr yeah. Så jeg, jeg skal gi spillet en ordentlig sjans Og et spill forsvinner jo aldri Breath of the Wild kommer alltid til å være ja, ja. Så om jeg spiller nå, eller om jeg spiller om et halvt år uh, altså, det går greit for meg Ja, ok mm. Men for folk som faktiskt Har tenkt å investere i en ny um, Den nyeste generasjonen Eller ikke Den andre nyeste uh, Iterasjonen Av Xbox og Playstation 4 Så er de nå ned i en pris på 2300 på elskjøp um, Bra pris det da Og det er Xbox Slim til, Med 500 GB harddisk mm. Muligens med spel spil Og Playstation 4 Slim Og med 500 eller, Jeg tror det er 500 GB harddisk Mm. Uh, Mellom den spill um, Så prisen har jo gått betraktelig ned uh, yeah. Men du, fortsatt, du venter litt på Hva er det det er? Pinnen? Eller grein? Hva er grein? Ja, det, eller er det bare sånn Det å vente på noe Du har ikke helt tog det steget Det er et uttrykk for det <laughs> um, Nei, jeg, jeg, jeg, jeg føler bare jeg, Som sagt, jeg har sikkert sagt det før jeg, Akkurat denne podcasten jeg, jeg spiller bare ikke så mye Og da da var det liksom en prisbarriere Som jeg ventet på Før jeg kan uh, føle det Det er verdt mm. Som sagt hvis, hvis, uh, Du sa det sikkert i går, men Var ikke den på rundt uh, 2000? 2000 der, ja 2000 der. Og kanskje Hvor... med en, i den pack-in-game Altså, du kunne muligens fått det på Finn.no, hei uh, det uh, Ikke med en gang nå Når du nevner det, nei, nei, nei, nei. Ja, altså, jeg mener sånn, du kan kjøpe en bruktmaskin for den prisen, men du vil helst kanskje ha en fersk-gain Jeg vil ha en fersk-gain Ok Fresh uh, Fresh, uh, fersk ja. fra boks, fersk ja. fra fabrikken, eller sånn Ja, jeg tror uh, faktisk til jul så vil det komme jo mange bra tilbud da Og jeg, jeg har faktisk ingen problemer med å vente til jul Ja, det, det er jo så å si et år til uh, nei, nei, nei, nei, det går fort det her, ja. mulig i mars ja, du mars. Eh, den 10 så er jo skorpion ute marke det, villig tror. Ja. Ja. Eh. Och Pro när du stund ja. <laughs> ja, och Pro, altså den aller nyeste nyst kommer den kommer inte den version, den allra nyaste version av PlayStation Pro EU. Skal ska ju ha liksom 4K stöd och men den kostar runt 5000. Ehm um, Kostar den 10000 eller Ja, jag ja, mm. tror det. Og jag tippar Scorpion kommer och det ligger runt där om inte ja. mer. Det er ju rent som premium uh, maskiner då. Mm, det er intressant at uh, på mode de de har liksom den här budgetmodellen som är sikkert nere i 2000 Snart Uh, yeah. Og så har de premium-modellen som er oppe i 5000 Og det gir jo spillere et valg Selv yeah. om det er samme generation hvis nok Og alle spel skal jo funke på begge yeah. maskinene Jeg tenker mer på, mer på det som uh, Den, den uh, rimeligste, ikke så billigste Du gjelder liksom en tag på andre yeah. Den rimeligste versjonen er jo uh, Det er jo egentlig det som er vanlige mens det er proen som er premium. Jeg tenker på det som mobiler, da. Mm. Så du har jo vanligvis, når du gir ut modeller, så gir du jo den vanlige modellen, da, og skal du betale litt. Så har du den modellen som du betaler ekstra for, det blir jo premium-mobilen, da. Så du tenker ikke liksom at pro-utgaven og Scorpion-utgaven er den nyeste, og så har du liksom den litt dårligere. Men du tänker mer at originalen er den på en måte ja, ekte, ja, ja. og så er liksom det andre bare liksom en oppgradering som... Du kan, hvis, du kan kjøpe hvis du har råd Og har lyst Ja, og hvis du har tv-en til det Det ja. de er jo i, de, Jeg har hørt ja, du får jo litt boost Av spillet De, de originale vanlige know, Den proen gir jo Litt boost, har jeg hørt Til alle spill faktisk Preiser ikke flere mm -hmm. spill Men de sier jo at uh, hvis du skal ha proen Så du kjøper du en 4K-tv Da blir det verdere ja, og det er ikke alle som har 4K TV-er. det er nå Men det, den prisen begynner også gå ned nå. Ja, 4K TV-er, det det de prøver å selge nå. Tingen mm. er TV-er at det, det er sånn... De prøver å selge gimmick etter 4- eller 5-år. Mm. Eller noe sånt. Var ikke det 3D som var ganske inn på en ja. sånn siden? Så det er de så mange jo. som snakker om 3D nå lenger. Nei, det er ikke det. det er så du må, må ikke gå på den der greia går den De vil vill ju att man ska De där de Sony och LG sånt, de vill ju att man ska byta ut TV, kanske ja, år. år så att säga. Si. Ja, og så att det många som har den der bubba TV:n och eller. Kurva TV ja. <laughs> ja, eftersom det var nog ett eller om det var liksom ja. bra utrustning. Men... Ja, de vill ju att man ska byta ut TV, kanske 15 år liksom, men 20 uh, så köpte de, du den TV:n för skolan var i 10 år kanske. Mm. Så. Det er PlayStation Pro den kostar 4000 då. Ja, ah, det är inte så allvarligt. Det är inte Det är det det, det Playstation, PlayStation 4 kom, den originale kom ut mm. på pris da, Men med kommer med färska nyheter här från Xbox sida och nu har man vi fått vidare vilka spel du kan laste ner i mars månad. Og uh, oh, ja. på Xbox 1 så kan du leste ned Layers of Fear Det må være skreksspill uh, Og så har du Evolve Som er jo et samarbeidsspill Å oh, ja, den ja mot uh, et monster Altså fem spiller totalt Som mm. jeg tror egentlig var gøy Men kanskje ikke sånn lengden Men det var liksom et gøy og litt annerledes skydespill Det var mm. sånn asymmetrisk uh, spilling Monstra har ju väldigt olika egenskaper ju från dessa ja. fyra olika klasserna. Um. Eh, det play phones visst det som var hype med det spelet där. Det var de altså, de heter Nei, mm. det ju utvecklarna så tet turtle och rack. Nej, tror inte. Jag det Var något med turtle i alla fall. Det är de som lagde 4 Dead, det var så lagt, ja. Left for Dead, och det var jo en kjempe, det var ju en käppig succé. Det blev ju av Valve. Det var Left for Dead by You en mod eller en type av mod och det var ju så godt lagd att de mm. uh, det Valve no, uh, altså, at köpte det upp. Mhm. Eh så säg förstår det. Men hopp i sig eh uske spel kan inte folk googla själva men eh i Valve var faktiskt det nettspelet Disaster. De det var sån i så säg det så var det en moderat succé. Moderat. Ja, det var hype upp mm. före spelet blev lanserat och sen när det blev lanserat så det var jo en fin gimmick med eller så som du säger. Det är ju ja, det är Ja, for det är ju lagbaserat. Så du har Uh, du har et lag mot Et lag med fiender Eller beast ja. Så de beastene har sin egen uh, De har jo sin egen måte å drepe på De, jo, de skal jo balansere det der Så, mm. så jeg synes det, Konseptet var ganske unikt Til å komme ut da. Men uh, det var med execution der Så ikke stemte helt Så det ble uh, fort glemt jeg, jeg husker det Ja på Xbox 360, uh, den 1. mars, så kan du laste ned Borderlands 2 Åja, uh, oh, det må jeg jo fullføre <laughs> Som var et veldig kjekt spil, på en i uh, samme stil som Einen yeah. uh, Det var egentlig bare større og bedre og mer våben og litt mer sprø historie <laughs> Men meg og deg fullførte alle Borderlands 2 Nei, jeg kjøpte uh, til med denne den uh, Special Edition eller Collector's Edition pakken Med en mm. sånn innfigur etter Bobhead Det <laughs> okay. har her ja. Du er sånn pappesker, så har du bobbenden der, men bob eh, jeg falt ut av det. Men det hva? Jeg hadde eh, ikke hatt noe mot å ta det opp igjen, for jeg husker vi det originale Borderlands den Jeg synes det var vanvittig gøy. Ja, det var sånn, eh, på en måte, ah, sånn veldig gøy og avhengig skramende sånn, skjutten ut. Ja. <laughs> ja. eh, skyd mye, og plukke opp våben, og skyd mer, og altså, quest, sånn veldig... Selv. Det er det ja. var ting, vi quest sammen og altså, kjørte mot altså, kjørt de jæpene mm. vi, vi spilte gjennom spillet uh, Det var jo liksom en open world uh, quest mm. Og bare med skydevåben skyde da Massevåben Ja, massevåben masse Så vi gikk gjennom det sammen der jeg og deg og deg Men har du, du rundet toen alene? Nei, nei, jeg har aldri rundet toen Hvordan <laughs> da? Okay. Jeg har ikke tatt sammen med deg, ikke så. Ja, <laughs> Eh uh, vi ta siste spill som kan lastes ned i mars måne for Xbox Series X spiller 1 og så det heavy weapon. Eh uh, og uh, det er sånn det sier som med sånn eh uh, indie spill, men sånn eh uh, lide nedlastbare spill. Eh uh, Okei. Okay. Så nå ska jag bara er, det er veldig fort For se om det er faktisk er verdt Det ser litt sånn, Om vi skal bare se på et bilde Så minner det om Worms kanskje worms. Eh, Masse raketter S ja, Side det også, tog de, tog Ja, det skjører, de går sidelengs eh, Ja, god Så 8 og en halv av ti Fikk han i et blad Så mm. jeg tror det sikkert er helt greit eh, Tidsfordriv eh, Hvis du får flere på samma lag. Mm. Men det er egentligen listor med fant uh, för de nädige. Ehm, um, for kvärt uh, för för B-mark. Ja, alltså <laughs> det de, de, de, de, de, du kan spela gratis Hvis du abonnere, men självklart uh, Hvis du har lust och är inte nädige så målar ju bara show med det är en ny triple a som kommer ut som aldrig har kommit ut. Og som kommer ut i mars måned um, ja, Men for de som uh, Ja, altså, altså Kanskje av det så kan du Spendere litt på deg selv uh, ja. Og faktisk uh, Kjøpe noe nytt Ja det er mest du som snakker litt så mye om å Men uh, hvis det er kvalitetsspill Så kjøper du det på DAG Ja, av og til så er det verdt pengene altså. <laughs> Ja, ja Jeg tror selv det er verdt det Jeg skal kjøpe DAG ja, ja, det er jo ja, Hvor mye det? 600? Eller? 550, 550. Uh, Og på en måte hvis Det er jo noen folk som på en måte gjør det en, altså, Det er en vane at de spiller, kjøper nye spill fort Runder det fort Uh, og så på en måte får de innbyttepris på det uh, oh, men, uh, ja så. Men ja, mens andre foretrekker bare holder den litt lenger uh, ja. Og liksom koser seg og uh, Ja, jeg tror ikke du kom det å bytte den inn på GameStop min første dag no, Når du nevner det, så er det ikke du får lovnå Men jeg vet ikke at jeg bytte den heller <laughs> Ja, kanskje det, <laughs> ja, det Nei, nei, jeg skal, gjerne, uh, jeg skal bruke lang tid på Uh, ja, du, uh, jeg reiser jo til og uh, med, du, um, ja, med se når du kommer hjem til påske, da har jeg sikkert runder så kan du låne av meg mm. Hvis ikke, ja. kan du låne av okay. Joachim Ja, ja, ja, sikkert det, han har så lite tid uansett, så <laughs> Ja mm, Konge, jeg har ikke egentlig mer tilbud å komme med, har du? Nei, jeg har egentlig ikke, har egentlig ikke det, det uh, mm. Ikke noe gjelder spill, i hvert fall. Mm. Uh, uh, ja, du har fortsatt ikke fått tilbud, for du ville selge kroppen din uh, for uh, litt VR. Ja, det var lite respons på den, altså. <laughs> okay. Men jeg tror jeg hadde hjulpet om jeg hadde lagt ut e-mailadressen også, da. Ja. Du får gjøre det. Vi får legge det ved episoden, så kan alle kikke. Ja. Og okay. veldig bra. Uh, da rundt vi av for de nadige, og så er det Lide hopp over Til hvem i fasikken Etter dette Hvem i fasikken Er du? Ja, det har da vi Komt i denne spennende seksjonen Der alle kan være med Både morfar, bestefar Og hunden Fido Og lege hvem i fasikken Er du? Øhm uh, Uh, og denne gangen så har jeg tenkt på en eller annen spelfigur av ukjent uh, kjønn og legning og religion nationalitet, Som hei skal gjette i, uh, ved hjelp av 20 spørsmål uh. um, Og <laughs> ja, uh, ja, jeg tror du skal bare sette i gang hei jeg, jeg, jeg skal prøve å uh, gi meg litt pen og papir så skal jeg prøve å Uh, skal, jeg skal telle deg hvor mange spørsmål du har stilt Så har vi litt telling på det Så ja. set i gang her Ok, ok uh, Skal vi gjøre det beste her du menneskelig gøy? Uh, ja Er du man? Ja Er du en <laughs> det er veldig veldig veldig spørsmål i det der, men... Ja, okay, er jeg er du... veldig mer spesifikt, Ja, er du... Uh, uh, er du over 30? <laughs> om du er over 30? <laughs> ja, du vet ikke om selvgørende er jo, 30, kan, da. Jo, jeg, jeg, jeg kan garantere det, ja. Du er over 30, ja? Mm. Hvorfor spørsmål, stilte jeg deg spørsmålene ditt? Det hjelper ikke meg en dritt. <laughs> Nei, <er> ikke spørsmål. <laughs> du kan ikke vek så mye i det der. Din mann, han er gammel. Han er det er gammel. 30, <laughs> ja. Ja du, du, du, du, du det du det där gamla som en eh, separat fråga då? Nej nej nej, nej nog för att uppsummera men <laughs> okay, okay. Eh, vi vet uh, uh, att har, har du ett uh, praktiskt yrke? <laughs> <laughs> ja, ja og nej. Jag vet så men kommer ta vilra dig, men jag säger ja der. jag säger ja. Ja. Men det är inte så det er ikke så viktigt. Det är inte så viktigt alltså. Nej. Det var sista frågesmålet. Ja, men det er 20 spørsmålene jeg må jo bare på her, det er 20 en del da. Uh, reiser du mye? Ja, det vil jeg si. Kommer seg rundt. Var du i... Uh... <laughs> Et spørsmål som... Så... Ja, dreper du mye folk? Ja, det må du vel gjøre. Ok, dreper du mye folk? Det er en sånn action... Uh... Action... Uh... Action, en mannlig actionfigur. Uh, er, er du i fantasy-sjangeren? Ja, jeg vil nesten si det. Å, oh, fantasy-sjangeren ja. Ok, ok, ok. Du er litt over 30 i fantasy-sjangeren. Ikke deg selv, assåi. <laughs> uh, uh, bruker du magi? Ja, det må du gjøre. Ja, uh, jeg bruker magi, ja. Nå er du oppe i åtte spørsmål. Åtte spørsmål, ja. Ja. Uh, uh. Ja, bruker du våben som et skydevåben? Nei. Ingen skydevåben. Jeg, jeg om du brukte magi, ja. Så hva <laughs> <Det kan laughs> var det så jeg kan ikke ja, det er ja, ja, godt. Magiske skydevåben, det, det, det finnes jo magiske skydevåben, da. Uh, det er noen spørsmål, ja. Uh, det du bruker magi. Bruker du et magisk sverv? Uh, det hender. Det henne? Det hender? Det er henne. Ikke alltid, men uh, jo, som regel så er det et magisk sverd der. Ok, så har du ikke magisk sverd? Petitspørsmål. Altså, <laughs> uh, det er jo ikke Link. Det er ikke Link. Ok. Det er noe at uh, du dreier på masse folk da. Det <laughs> med sverdet ditt. Jeg ble tant, jeg. Nei, du er ikke Dante. Uh, magisk sverd. Som regel, tre masse folk. Over 30. Du i fantasy-kjangeren også, da. Mm. Ja, jeg kommer ikke på som egen uh, spilfigur. Uh, kjenn, kjenn. Altså, bare, ikke et spørsmål så du kan registrere, men... Uh, ok, uh, ja. Har jeg spilt spillet? Oh, ja. Åh, oh, ja. Jeg har spilt spiller også, ja Ja, jeg er oppe i 13 spørsmål Hvor mange spørsmål? Hvor mange... 3... Du, har, du, har, du har stilt 13 spørsmål Stilt 13, 13 spørsmål mm. eh, Manlig, over 3D, fantasy Brukes verdet, dreper masse folk Jeg har det på tunger Jeg har spilt spiller også, da Ja, ja Spilte ikke det på Xbox 360? Nej, det gjorde du ikke Spilte ikke det på Nintendo 64? Det gjorde du jeg spiller på Nintendo 64, ja. Ja, det. Uh, det er kanskje hvor mange spiller det spiller der, altså. <laughs> nei, du snevrer litt inn. Ja, det gjør det, det gjør kom på... Uh, Top Nintendo 64-spill, skal jeg google her også. <laughs> Neida, nei, jeg skal kanskje google her, for da de blir det jopsa. Jeg føler ikke jeg har gjort det riktig, da. Uh, Nintendo 64, spiller jeg. jeg selv, da, det er sånn selv at jeg har en link kommer på nå. Tjern, når du, når du sier svaret, så kommer jeg sikkert og sier Kom, kom, kom, kikk på det du drev, Jeg har lyst til å drepe meg mye Og sikkert da jeg tenker Vel Ja, kanskje ja, kanskje nei <laughs> Ja, kanskje ja, kanskje nei Altså, kan jeg, altså nå, nå har jeg lyst til å hjelpe litt grann, Siden jeg jobber i 15-spørsmålet Og yeah. begynner å nærme seg Men uh, Du har garantert spilt dette Og jeg i udditt er en spelfigur, sant? Ja yeah. Åja, ok, men er spilfiguren hovedspilfiguren i spillet? Nej Aha. Det kan være noen i Smash så vet du. Uh, ja, altså, hvem andre figurer er i Smash? Med Sverd? Altså, jeg kommer bare på Link. Det links bare Link som har Sverd win. Nå tenker jeg bare på Nintendo-spill. Jeg, jeg, jeg har en sånn tunnel-syn. Jeg tenker bare på spill som Nintendo har lagt. det kan ikke være andre spillutviklere, da. Hvem det kan jo være uh, rare også Dreden mye folk også, <laughs> Ja, ja, altså eh, Du må, må hinte litt til Nå, han her har en masse morder Masse morder? <laughs> ja, ja Å oh, herregud, hvorfor kommer vi ikke på dette her? Er det et 3-personsspill? Uh, altså, ja, ja, det er det Dirt person Mhm mm å, oh, herregud. Jeg må jo, jeg må jo kunne dette. Dette er en snævlig inn... Nei... Ja. Det er tre... Tre-personsspill... Fent... Fantasy... Man i år 30... Mm -hmm. Magisk fær... Tre-personsspill på Nintendo 64, som jeg har spilt. Ja. Og jeg kommer ikke på det! Det er en spelfigur, regud, dette. Ja, en spelfigur. Uh... Er jeg senile? Vi har ikke blitt senile, eller? Nei, nei, du må bare tenke litt ut fra baksen her. Uh, han har et yrke som ikke er så viktig. Han har for over en titel som er litt av mer betydning. På en titel Mhm. Mm ja. Å, oh, jeg gidder ikke å jokse her. Jeg kan jo bare koke liksom. Nintendo 64 Jeg tror ikke for, det hjelper om du Googler. Jo, for det er, det, er spra, det er ikke så mange bra spel på Nintendo 64 mm. Så jeg hadde investert uh, å spille i Hvor mange spørsmål har, jeg, spørsmål har jeg igjen nå? Du har... Uh, tre spørsmål igjen Tre spørsmål Faktisk i sjangeren, ja Sværd Det er ikke Link er masse, Han er masse morder Det er man kan spørre oss det. Det, det er liksom... Det blir liksom, jeg bare spør for å spør. Det blir en unnødvendig spørsmål. Vel, du var ju inne på, på dette med Smash, da. Ja, det er sikkert en eller annen karakter det er, vil jeg tro. Mm. Uh, Smash. Det er jo Doidonky Kong, det jo. <laughs> det var jo vanskelig, dette. Ja, det var det. Han brukte sverd, og han brukte magi. Sverd. Han brukte andre skarpe gjenstander også. Å, oh, herregud. Når du nevner det nå, så kommer jeg sikkert slå meg kjøle i håret at jeg ikke husker jeg kan jo liksom bruke hele kvelden heller på å gå gjennom ar <laughs> arkivet arkiv i håret mitt, da. Du, du har tre spørsmål igjen, og... Jeg, du vet, håret mitt som kjøleskap. Hvis jeg husker noe, så må jeg ta Ja, da må bara bare dømme det nå, da. Nei, men tingene er, jeg har sikkert glemt hva spillet er, liksom. Nei, du, du vet så godt hva det spiller er, du. Hva spiller... Jeg, liksom, det jeg husker å spille, da har jeg sikkert ut og fått inn noe jeg sikkert... Kjempeubetydelige ting Ok <laughs> Ja Det blir for mye YouTube så uh, Teide YouTube-klipser Sikkert tog i den plassen der til, Der den spelen ligger Jeg må nesten liksom gi opp snart anyway. Gjør du det? Ja, for jeg stå her Jeg ved der Nei, ikke... men du har tre spørsmål Du kan bare ja, det ble, Jeg kan ikke liksom bare spørre For å spørre For å bli, bli ferdig med Alle spørsmålene For jeg vet ikke hva Jeg skal spørre engang For å vite det Øh uh, Ok, er det, er det Nintendo som har lagt Ja, det er Nintendo som har okay, så det er Nintendo som har lagt så Sikkert noen løfter som skriger nå Hei, ah, hvorfor kan jeg... Forke... Jo, til og med Joachim så... Sikkert har ikke spilt mye Nintendo 64 vet den Nintendo som har lagt spillet? Ok, har så mange Nintendo... Det har ikke lagt så mange spill på den der... Men... Mario, tok han nå? Mario, det er jo ikke en masse mord også, man. Nei, Mario han drev i mange Goombas. Åja, oh Mario, tenkte du? Yeah. Uh, nei, nei, han er jo... Han har ikke Sverd, da? Nei, det er han heller ikke. Ok, det er et spil Sm Smash-spillet, så, så, så han er Sverd. Og han er menneskelider, så har jeg tenkt, ju Fox, da. Men han har jo et Sverd, men... Uh... Ikke alltid han bruker Sverd, da? Ja. Med Uden. Jeg kan ikke spille lagt i Nintendo på Nintendo, så er det Zelda, Mario, Smash, Mario Kart, uh, Way Race. Pilotwings, det er ikke det i hvert fall. Men det skal en menneskelig figur da. Ja, men ikke alltid. Åh, hva heter denne duden i uh, Fire Emblem-spillet, er det ikke det? Er det han? <laughs> nei, uh, jeg kan regne det som et spørsmål kanskje. Det er ikke Fire Emblem. Ja, ikke Fire Emblem nei. Han er mm. menneskelig og gøy. Ja, jeg kan, jo, jeg kan jo hjelpe meg litt siden du er helt på katten nå. Katten av stupet. Ja. Er det, er, altså, er det en, Er det Ganondorf? Det er Ganondorf! Ja! det på spørsmål nummer 20 Gjør <går> ja, ja, ja. Å, <går> det var det, det var det Oi, oi, oi Gon, Gondorf, Ganondorf, Ganon Han har mange navn Og uh, ved jeg det, hatet, kommer det på Jeg hater jo han enda mer nå det Når <laughs> jeg spiller litt på i Han er jo minst fiende Ja, min nemesis nå også jeg. jeg håper han i Breath of the Wild Jeg skal drepe han så mange ganger nå Når jeg spiller ikke men problemet er Wii. Når mm. liksom, gjør noe hele det, eller den der, jeg tenkte på spillet der, figuren var hovedpersonen. Ja, det er oh, en felle. det er en der, sann den også. Uh, totally bananas. Ja, så det, det er lett å gå i sånne, der du antar at det må jo være ja. hovedperson. Ja. Men, men uh, oh. jeg måtte lure deg litt der. Og... Men det var jo bare en spelfigur som sagde, Ganondorf, ja. Det er en menneskelig Wii da. Han, er, men, jo, han jo. Hal, gris. Ja, altså, han, han blir jo om til en spøkelse Og en gris og litt av hvert Men ja. uh, du ser jo han i den menneskelige formen også. Sånn super beefy Og med rødt hår, skikkelig uh, ginger Ja, ok, Han har jo et svært og gløy, ja, ja. Oh, Jeg er Helt <laughs> utrolig jeg tog ja, det okay. siste det, var, uh, <laughs> det, ja, var, det er på målstreggen det da På målstreggen, stang inn, uh, stang inn ja. Og vi vet ikke om han dukker opp i Breath of the Wild, Everytime det var fantastisk. Nei. Eller bo, emor en syn dexom, emor en syn internet. Eh, emor internet det spelar jag komma ut. Mm. det värsta är visst det går på Youtube för exempel och så är det en land i hus sig att söka på mass of the wild video. Så du tucker den där en land upp då. How do you fit kend då för att så något sök i? Då du spoilar hele spelet för dig. Eh uh. Han har jo stort sett vært i alle celler ja, ja, det blir jo ikke en eh, spoiler hvis han er der Men liksom I hva form han dukker opp Og liksom helt kan han vil eh, ja. Det er jo litt spennende Og Altså, han De knutter han alltid opp til mytologien eh, mm. Liksom I hvert så har han en litt annen eh, Baggrunnshistorie For han er liksom En Gerudo-konge eh, Han var ikke i Majora's Mask då. Nej han var ikke Majors Mask i hele tatt faktisk uh, det. Men uh, det er jo liksom av, I andre spil så Jeg var en sånn ørnefigur altså det, er, mm. det er litt mystikk rundt Han også uh, Så han er jo en intressant Karakter egentlig Som mm. Ja, han er jo oningen Men mm. uh, vi skulle kanskje Sette litt mer av han Ganondor Ja du, det er Breath of the Wild Skal det være uh, voice-ekning i spillet sånn ja, det ska bara links och ske komma till att snacka. Ja, mest sannolikt, ja. Okay, du, du får du lite inblick i karaktären det er ju lite bara då. Visst han är där. Det vet mig inte men ja. mest sannolikt. Det kommer det, ettigom det det kommer det vara han snackar då. Ja. Du har du har ikke sett for dig att han snackar, Stemmen hans och sånt. Vel, han har jo han har ju uh, ja, kan... liksom ledd och liksom ho, ho, ho, ho, ja, ho, ho, og, ja. ja. Eh så jeg, jeg ser for meg han er litt sånn pompøs og litt sånn kjølgod. Og så Gaston uh, ja. i kjølet nøydere, buten i beast. <laughs> ja, sikkert. Altså, han, han, han trener jo hardt. Han er uh, masse gains på han, altså. Ja, han har... Det uh, som om han skipper leg days av og til. Altså, han er veldig top-heavy. Ja, <laughs> han, <er det. laughs> uh, han trenger jo ikke... Uh, han trenger jo ikke... Han trenger det, for han skal jo bære tunga sværet sitt. Det er det som teller det. Nei, tror uh, det bra spilt deg. Du kom deg i mål. Uh, og så får vi takke uh, for oss i kveld. Uh, det har vært en god episode med mye forskjellig. Uh, så uh, får vi uh, jo høres om litt, grann, uh, når ja. uh, det nærmer seg... Eller det blir akkurat rundt Switch-tider mm. Så då har vi forhåpentligvis mye å fortelle om den der Kanskje vi ikke har spilt det, da? Av eller. da? I, uh, I en eller annen situasjon der av noen Kanskje Jo og Kim også har spilt det av, uh, hos en kompis eller noe sånt Ja, Jeg er vi så har en av oss fått tag i den og spilt litt grann. Så ja. inntil da så får dere uh, snille gutter og jenter bare fortsette å spille Uh, skal jeg ikke gjøre det? Ja, jeg også For hvis så vi godt nå etter kviteen min Ja, uh, det får du gjøre hei Så <laughs> ja. får jeg si takk for mig.. Takk for meg, takk for og meg også så, uh, Snakkes med igjen Snakkes med Og denne episodens temesang Er hentet fra det nye Episke storspillet Horizon Zero Dawn Så her skal dere få høre den Og uh, kanskje det prister dere Til å kjøpe spillet.